Oké, okay, hát be van. mutasd, melyik? Laci! Ez? Nem kell futni. Ez? Úgy Tökéletes. Figyelj! Szegény ember vizelfőz. Szignál most nem lesz. Jaj! Becsukom az ablakot. Két óra múlott három perccel ez a kefejöncsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Talán elhoztam az összes papíromot. Velem gyakran előfordul, egy évben egyszer mindenképpen úgy nagyjából a végemet járom. Ez ilyenkor szokott lenni, és hát ez idén sincs másképpen, de az örök kedvéért, meg a magam kedvéért ebben a sorrendben azért összekaparom magam. 06148909999 és 0636771161. Nem nagyon sok idő lesz ma beszélgetni, mert ki van töltve az időnk, nagyjából negyed tízig. Ha valaki bármit szeretne elmondani, beszélgetni, akármi, akkor ez most tegye meg. Holnap állítólag munkanap van, az a parkolás szempontjából fontos, nekem én szombaton sohasem dolgozom. Um, így aztán ha mindennap kísérleti műsor és mindennap utolsó adás nem, akkor hétfőn találkozunk holnap, biztos hogy nem. és egy. Filipov Novracsics karácsony bácskai Ugi, ők készülnek fel ma, önöknek néhány percük van még, hogy bemutatkozzanak és elmondják, hogy mit szeretnének, engem Fiala Jánosnak hívnak. Jó reggelt! hallgatom Van egy hallgató, aki kizárólag a sóhajtozásom miatt hallgatja a reggeli műsor, most csak az ő kedvéért. Jaj, jaj, jaj... And that's it. It's oh This is too far, girl in love. <laughs> Jó reggelt. Jó reggelt! Tegnap többé-kevésbé letudtam a társasági életemet a politikában, már mint úgy a társasági életemet, hogy elmentem olyan eseményre, ahol politikusok nagy számban vannak jelen, és az nem a parlament, vagy valamilyen bizottsági ülés. Régebben többször eljártam ilyen helyekre, vagy úgy tűnik, mintha többször jártam volna el, Tegnap egy nappal tömörödött ez, ilyen szó, hogy tömörödött nincs. A jövő lesz még egy ilyen alkalom, azt hiszem. Én még ennek a hatás alatt vagyok. Hogy erről akarok-e többet mondani, vagy sem, azt még nem döntöttem el. Neked személyesen majd elmondom, de nem telefonban. Ugye alapvetően ezek a dolgok azért hatnak rám, mert idén szembesülök a tevékenységemmel, ami mindig nagyon furcsa. Azért az nagyon furcsa lehetett neked, Gábor, Filipov Gáborral beszélgetek, vagy ő beszélgetvelem, velem, amikor az egyik Nagy-Katalin által készített péntek reggeli interjúban kitértek a te személyedre külön a nyári dolgozatod, vagy késő nyári, vagy nem tudom pontosan, mikor volt az Orbán Viktor féle péntek reggeli beszélgetésben. Azért az még egy olyan kőszívű embert, mint amilyennek te tűnsz, még azt még egy olyat is megérinthetett, nem? Tehát amikor szembesülsz azzal, hogy amit írsz, az olvassák. -e. Igen, ez a legnagyobb meglepetés, ami érhet valakit. De hatrád, nem? Hát mit jelent az, hogy hat rád? Én azt nem tudom, hogy figyelj, mit jelent az, hogy hat rád? Nehogy már ilyeneket kell ilyen elmagyaráznom, most nem fogok messziről jött embert játszani. Mi az, hogy hat rád? Nem tudom, hat rád. Nézd, a, azért a, a előtt nincsen kétségem, hogy a miniszter van olyan stábja, amelyik az egész sajtót figyeli, és hogyha valamiről beszélnek, akkor az... Az hozzá is eljut feltétlenül, ő is olvasóságot, tehát azért nem értékelem túl a dolgot, a hi hiúság volt, meg igyekszem levetkezni, hogy öregszem. Mondod, hát 30 évesen, harminc Hát mindenki ennyi évesen mennyire magát. Ha értem, akkor lehet, hogy a vagyok nálad. Így van, ezzel egészen biztos vagyok. Tehát egyrészt fura volt nekem tegnap szembesülni ezzel, látod, én még visszafogottam, vagyok, mert csak a tényt mondom, de a részleteket nem. Um... Nagyon-nagyon fura volt, és olyan mértékben telítődtem nagyjából 3-9-re, ami azért késő időpontnak nem mondható, hogy haza csosoktam, mert ugye a lábam jellegi állapot ennél többet nem tesz lehetővé, és aztán bekapcsoltam a tévét. Amikor te egy hozzád relatíve vagy nem relatíve, jobban nem körülírt szemét látsz tömegben, amint végzi a munkáját, mint tömegkommunikációs munkatárs, és te ezt nézed a televízión keresztül, miközben nem vagy mellette. Mert De. hogy... Mellette vagy? Igen. Csak nem látni? E -e igen. Erre, erre igyekszem ugye. És ez hogy lehet? -e? Tehát, hogy mondjam, e egy olyan távolságban vagy, ami alkalmas arra, hogy bármikor közbeavatkozhass? Pontosan ez volt a cél, igen. Hát figyelj Gábor, leborulok a nagyságod előtt. A másik, aki leborul a nagyságod előtt, az valószínűleg a hozzátartozód, aki így vagy úgy, illetőleg a Kriszta, aki most hallgat bennünket. A Kriszta magában biztos azt fogja mondani, hogy eddig is tudtam, hogy jó ember a Filippov. Hát, nem erről szól dolog, Én de... tudom, hadd mondjam azt, amit gondolok Gábor, hát az Isten jó. áldjon meg. Hát ebből élek, most legalább gyakorlom is közvetlenül. Az első pillanattól kezdve? Uh... Hát onnantól kezdve, hogy már forró volt a helyzet, igen, amint tudtam ott. ott. Én aznap egy egyetemen tartottam előadást, és onnan mentem a, mentem a kossuth hogy hogyha kell, akkor ott legyek. Ugye a kosutéren mi voltunk ketten is, az igen, egyik, egyik egy békemeneten, béke igen, más közegben, ahol aztán ki is magunkat a tévé közvetítésben, illetve valaki elkülte, de... Egy ilyen szituációban mi vagy testőr, megfigyelő? Mert ugye ez nem egy egyszerű jelenlét. Tehát mit, nem, mit nem. élsz át? Megpróbálom egybevetni azzal, amit én tegnap megéltem, és csak azt mondom, hogy megéltem. Te mit élsz meg a helyszínen? Hallod-e a szavakat? Hallod-e az embereket? Látod-e a rendőröket? Látod-e az akárkit, akinek a kedvéért kint vagy? Ezt egyszerre az egy tudatoskodásos állapot, mert én egyrészt amúgy is minden tüntetésen igyekszem ott lenni és megfigyelni a saját szememmel, hogy mi történik. Másrészt ez egy olyan tüntetés volt, ahol nekem személyesen fontos volt, hogy ott legyek, mert politikai értelemben. Harmadrészt pedig volt ez a bizonyos testőri funkció, amivel beszélsz, ami... és néha ez a három, három ö, motiváció az egymás ellen hatott, de, de próbáltam azért egyensúlyozni. Nyilván a testő szerep volt itt a legfontosabb. Úgyhogy hát volt olyan, hogy a Tömeg szembe rohant a könyengel, én meg befelé megnézni, hogy kell-e segíteni. Ezek ilyen furcsa voltak. De így ekeztem hideg fejjel nézni azt, hogy mi történik, mit hallok, mit látok a rendőri fellépésről, és így tovább. Könnyen ment? Nem, hát egy tömegben mindig nehéz megfigyelni, hogy mi történik a tüntetés egészén. Főleg akkor, hogyha valakire személyesen is figyelsz, és próbál figyelni rá. Az utáni jelenlétedben az benne volt mert ugye az utolsó pillanatban mentettem meg ezt a szituációt, mert egy riporter ugye kérdez, nem állít majd visszakérdez, de ezt egész jól megmentettem. Egyébként nem is jöhetett volna létre ez a pillanat, de amikor ott állsz és megkérdezik tőled, hogy mondja Filippov úr, milyen minőségében van itt jelen, netán ön is egy ellenálló, akkor erre mit mondanál? Mit mondtál volna? Én ilyen helyzetben mindig azt mondom, hogy szerepelek eleget, a nyilvánosságban szerintem kérdezzenek olyat, aki nem. De magadban mit válaszolsz? Magamban azt az, amit az előbb elmondtam. Tehát én nem, nem, nem fogom letagadni azt, hogy ennek a tüntetésnek alapvetően a, a politikai állásfogalása... Azt értem, a de én, ahogy téged ismerlek, azt feltételezem, nem ordítottad azt, hogy mocskos Fidesz, vagy nem ja, ordítottad ne, azt, ne, hogy ne, elég ne, volt. Ne. Én semmit nem szoktam ilyenkor ordítani, hanem híregyfeljel állok és nem mozdulok. Vagy a szám nem mozdul. Mit éltél meg? Volt -e? Mikor voltál utoljára ilyen szituációban, hiszen ahogy már leírtad, amikor mi ketten voltunk ott, az helyszín azonos volt, a tömeg sokkal nagyobb volt, de az esemény jelleg egészen más volt. Hát most el kéne gondolkodnom, valószínűleg egy CEUS-tüntetéssel lehettem, megérzem, ott sem kiabáltam. Nekem ez mindig egy ambivalens, már érdekes azt, hogy ezek ilyenkor egy ambivalens állapot, mert én alapvetően nagyon utálom a tömeget, nagyon nem szeretem a tüntetéseknek a hangulatát, viszont nagyon fontosnak tartom azt, hogyha valaki egyetértek egy ügygel, akkor azt megjelenítse az akár. De az a, a CEUS tüntetés, és azt feltételezem, hogy az olyan, uh, tehát az, az békésebb jellegű volt, vagy legalábbis nem volt a rendőrökkel olyan fizikai találkozó, mint amilyen ezen alkalommal megtörtént. Ez pontosan így van. De azért ott is a skandálások között van mindig olyan, amit az ember nem szeretne hallani meg. Szeretné, hogyha mindenki tudná, hogy ő az nem ért egyet, vagy nem kiaválna. De te egy tüntetés, az nem ilyen. Aki járt nagyon messziről jött emberre, vagy járt, az tudja, hogy nem vagy erőszakpárti egy olyan szituációban, mint amilyen alatt tegnap előtti volt, milyen volt megélni az, hogy te nem voltál része, de passzív elszenvedője, vagy aktív elszenvedője voltál, hiszen mindaz, ami ott történt fizikailag hatott rád, függetlenül attól, hogy te azt milyen mértékben tetted lehetővé. Anyukám azt mondaná, hogy kellett neked oda kimenned, de hiszen elmondtad, hogy miért voltál ott. Igen, szerintem itt számít, hogy az ember személyesen részt vesz előszakos cselekményben. Én figyeltem nem csak arra bizonyos személyre, hanem arra is, amikor valaki elkezdett arról kiabálni, hogy itt vannak a köztévések, kapjuk előket, őket, hogy ott is közbe lehessen lépni, ha szükséges. Nem hiszem, hogy nekem a személyes jelenlétem az nagyon... -nagyon... Félértesz, én azt kérdezem tőled, hogy, rá, hogy hat rád az erőszak? Az az erőszak, ami egyébként nem a te elemed. Rám fizikailag rosszul, tehát én rosszul leszek tőle, ezt nem takadom, vagy lehet, hogy ezt sokan nem, nem tartják elég férfiasnak, nekem. Fizikailag rosszulák az erőszaktól akkor is van önvédelemből kell alkalmazban, de egy, hát ez, egy, ez egy olyan fajta tüntetés, olyan fajta tiltakozás, ahol a, a, az ilyen típusú erőszakot, azt nem olyan lehet kiszűrni. Azt hozzátenném egyébként, hogy a magyar demonstrációs kultúra, és általában a politikai kultúra, az abban az értelemben nagyon konformista, hogyha úgynevezett fejlett nyugati demokráciák tüntetési kultúrájával hasonlítjuk össze, akkor még a mostani tüntetések is eléggé mérsékelt tekinthetők. Tehát nekem fájdalmas azt nézni, hogy mondjuk borosújöheket dobálnak a, a rendet biztosító e, hatósági személyekre, és mindig ilyenkor összeszülőszi, hogy most valaki meg fog esérülni maradandóan, de azt hozzá kell tenni, hogy a demokráciához bizony hozzá tartoznak az ilyenfajta jelenségek is, és Magyarország nem a legrosszabb, vagy a legerőszakosabb tüntetési kultúrájú országok közé tartozik. Á, valamikor az etna füstötereget van olyan, vagy a vezúv, ezeket mindig összekavarom. Mi van Pompeji vellett? <gül> a... Nem ismerem mondani, mert lehető rosszul mondani. Valamelyik okay. ott van. Most azt megleptél. Igen, csak azt akartam neked mondani, hogy valamikor karikákat ereget, valamikor folyik belőle egy kis lába, és hát a pompeiek annak idején tudtak volna mesélni, ha el tudtak volna menekülni, és nagyon hosszú életet éltek volna meg. Az, amit tegnap-tegnap előtt volt, az e tekintetben mi? Szerintem... vezú Krisztus itt... tűnt a Vezúv. Mindjárt mellette éve megjelent éve. a Somogy megyei főügyészség sajtóközleménye is, de azt gondolom nem ezzel kapcsolatos. <síthat> Az a bentsége, hogy még nem jártam ott egyébként. És korán van. Szóval, hogy ö, í, í, í, í, én nem túloznám el a rendkívüliségét ennek a helyzetnek, Megint csak visszautalva arra, hogy ez hozzátartozik a demokrácia menetéhez, hát, itt arról van szó, hogy vannak olyan számottevő tömegek, amelyek úgy érzik, hogy a politikának az intézményes csatornái azok kudarcot azok vallottak. Én tehát, azt nem. kérdezem tőle, hogy ugye különböző amerikai államokban, amikor jön a tájfón, akkor valamikor csak haza mennek, és nem mozdulnak ki, valamikor elmennek a pincébe, valamikor kikedőket menekíteni onnan, és bedeszkázzák az ablakokat. E az az ember, aki ül egy parancsnoki szobában a szóképletes értelmében, és látja, tapasztalja mindazt, ami most van, honnan tudja, hogy melyik fokozat van, otthon kell maradni, le kell menni a pincébe, el kell hagyni az országot, vagy azt a terület, ahol vagyunk. Ezt átéled-e ilyenkor, vagy mit látsz te? És most nem is azt mondom, hogy elemző, hanem nem tudom, micsoda. Hát... Én azt látom, hogyan hogy, hogy, hogy zajlanek ez a tüntetések konkrétan. Ezek nekem nem úgy tűnnek, mint ha egy vulkán kitörés előznének meg. Az látszik, hogy a, hogy a kuktára szorosan rá záródott a fedő, és egyre erősebb, abban Kik mennek el? el? Kik vannak ott? Én azt láttam magam Ugye, közül, tegnap hogy... azt mondta a Lázár János, hogy nem munkás közelű emberek vannak ott. Jó, hát ugye, ugye a politikusnak a megállapításai azok soha nem a valóság leírásáról, hanem a valóság előírásáról és felépítéséről szólnak. Tehát ha valaki azt mondja, hogy szerinte ez és ez volt ott, az azt jelenti, hogy szeretném, hogyha azt gondolnátok, hogy ez és ez volt ott, volt ott minden... Te se... Nevetek. Igen? Ja, volt ott mindenféle ember. Én nem kértem ki a munkáltató igazolást mindenkitől, biztos, hogy voltak ott munkásemberek, is, szakszervezeti emberek és diákok, Ugye ezt nagyon jól tudjuk, hogy általában a tüntetéseken a diákság általában is nagyon aktív szokott lenni, ezt nem szokták mondjuk 1956 kapcsán a diákoknak a szemére vetni, ezt egy teljesen normális dolognak tartom. Az Magyarországon szerintem például egy hiányzó szempont, hogy, hogy ne csak elkülönböző tügyekben menjenek kitüntetni az adott tügy által érintettek, hanem legyen egyfajta érdek, hogy hívják ezt, nem érdekegyeztetés, hanem, Mindegy, szétszenyén gondolkodom, most majd eszembe fog jutni. Tehát legyen szolidaritás, legyen közös kiállás egymás ügyeiért. És szerintem ezen a tüntetésen például az látszott, hogy nagyon különböző társadalmi ö, csoportokból jelentek meg tüntetők ö, egy bizonyos ügy, ügy ellen tüntetni. Mennyiben a megoldás kulcsa az, ami zajlik az utcán? Mennyiben a megoldás része, minek a része? Én, ez egy, ez egy Egyrészt a spontán elégedetlenségnek a spontán kifejeződése, tehát ilyen szempontból e, ilyen menetrendet vagy célt keresni szerintem értelmetlen. Másrészt pedig itt arról van szó, hogy felmutassa a társadalomnak az elégedetlen része, hogy itt a legitimációs hálóban vannak lyukak, és távolról sem ért mindenki egyet azzal, amit a kormány bizonyos ügyekben csinál. Lázár János után szabadon Budapesten és Hódmezővásárhelyen ugyanazt látják, ha nézik az ATV-t? Öh, hát, hogyha azokból a felhelyésekből indulok ki, amik ennek az ügynek a megítéléséről szólnak, akkor én azt mondanám, hogy van egy rossz hírem Lezár Jánosnak, hogy valószínűleg a túl túlóra törvényel kapcsolatban azért nem csak Budapesten gondolják azt az emberek, amit gondolnak, mert ez azért nagyon sok embert érint. És gondoljunk és bármit is az ATV-ről, jót vagy rosszat. Mit gondoljunk arról, hogy kétféle megmutatása van az utcának? Az egyik az atv Amelyik lehetséges, hogy a jakopság ideire idejére megszünteti, vagy nem adja mindazt, ami egyébként az utcán van. De szól róla, szemben a köztelevízióval, vagy ennek a furcsa és hosszú nevű alapítványnak a televíziói, amelyek leg legfeljebb híradó bejátszásokban adják, és szemben a múltal, amikor ők adtak élőben különböző eseményekről közvetítést, ha nem is feledkeznek meg róla, de legalábbis közel állnak hozzá. Um. Én ezzel, pont ezen nevegéltem tegnap, amikor hallgattam elemzői műsorokat, hogy mennyire megcserélődtek a szerepek, miközben a nyelv ugyanaz maradt. Csak reciprokára fordult. Tehát a 2006 os és mostani események eléggé sok szempontból hasonló eseményeknek a megítélése az vicces módon csúszkál a, az üléspontoknak a változásával. Ő magában az, hogy a politikai oldalnak a két része máshogy interpretál egy ilyen tüntetéssorozat, a Franciaország példáján is láthatjuk, ez nem feltétlenül a normalitástól eltérő dolog. Az, hogy ennyire szélsőségesen másképpen értékelik minnálunk nálunk, az viszont már szerintem ez sajátosság. Van, sajátosság. van ennek olyan leírása, amelyre azt lehet mondani, hogy beteges, vagy sok mindent lehet mondani, de a beteges nem jó szóra. Hát szerintem mindenképpen patológikus az, hogyha, hogyha a valóságérzékelések között ekkora a szakadék, ennyire éles, tehát én nem mondani. Ez egy olyan a, dolog, a, Gábor, ez egy olyan dolog, tudod, időnként az emberek szem előtt el szokta az ember húzni a kezét, hogy akkor ugye ez olyankor szokta tennem, nem valaki elréved, és akkor megpróbálják felhívni arra a figyelmet, hogy ott állunk. Ez egy ilyen mozdulattal megszüntethető, vagy ez ennél sokkal bonyolultabb dolog? Szerintem sokkal bonyolultabb, mert hogy a, azt tudjuk, hogy a a politikailag aktív polgároknak a és előtt van egy olyan szűrő, ami a pártszimpátia, nevezetesen a saját jóléttől kezdve a politikai, aktuális politikai eseményekig, mindent ezen a szűrőn keresztül értékelünk, és gyakorlatilag várjuk azokat a gondolati bankókat, amit kapunk a nekünk tetsző médiából, hogy azt szerint értelmezhessük azt, ami történik. Tehát valószínűleg egy elhúzott kéz az nem elég ehhez. Itt legfeljebb a saját tapasztalatok tudják átölni ezt a, ezt a szűrőt. Nevezetesen például, hogy ennek a jogszabálynak az alkalmazásával kapcsolatban kinek milyen élményei lesznek a hatályba lépést követően. El kell, hogy köszönjek, sajnálom. Valamikor most már össze kéne futni, van egy sor dolga, amit nem szívesen mesélnék pont telefonon. Szia! Jó, beszéljünk, szia! Filipov Gábort hallották. Jó reggelt lehet. Navras és tib Tibor van a um, Mennyiben a velejárója a politikának az erőszak? Mennyiben, egy, mennyiben velejárója az életünknek az az erőszak, amit a politika hív életre? De tegyek fel egy harmadik kérdést, ami érthető, vagy. vagy... Nem, teljesen érthető mind a kezdet, csak más a válasz. A másodikra az a válaszom, hogy igen, teljes mértékben. Tehát a politika hív elő erőszakot, és az mindig is része volt az emberiség életének. A másik viszont, hogy a mennyire része az erőszak a politikának, ez nem szükségszerűen, de előfordul. Ez inkább, inkább a kivételes, mint a normális állapot. Ez mennyire van benne az ön tudatában? Hogy én arra gondolok, hogy ha én cirkuszba megyek, és ugye látom ezt a kibabrált magas hálót, ami ugye elvileg akkora, hogy az oroszlán vagy a tigris ne tudjon kiugrani, én csak reménykedem van nézőtéren. Aztán bemegy az idomár, látom hátul, hogy van egy másik ember egy ilyen elektromos izével, amivel sokkolni lehet a tigrist vagy oroszlánt, hogy az mennyire hatékony, nem tudom. Volt egyszer egy egészen fantasztikus műsorom a Naiman Gáborral. Az volt az egyik talán legszebb műsorom. Ezt el kell, önnek. Az történt, van egy fél perc? Persze. Az történt, ez a ember című műsor, amit Hol a Friderikusszal, Hol a Naiman Gáborral készítettem, és egy, egy aszociatív műsor volt még a szocializmusban. Annak a legvégén még lehetővé tett, már lehetővé tette ezt a Magyar Rádió. Tehát aznap készült. Valamikor fél hét és hét között ment a Petőfin. És arról szólt, mindegyik műsor más volt, és ez a műsor arról szólt, hogy talán a Richtereknél megszökött egy tigris. Ugye ezt úgy hozták a napi lapok, vagy a bulvár lapok, hogy valahol ott a Hungária körúti feljáró alatt meglátta a tigris a dzsungelt, mert hogy konkrétan az történt, hogy a tigris valahogy kijött a ketrezből, körülnézett, jött az idomár, aki egyébként a születése óta vele volt, megpróbálta visszaterelni, a tigris adott neki egy pofont, amit onnan lehetett tudni, hogy baráti, hogy visszahúzta a, a körmeit. Az idomára, aki a Richter volt, 8 métert csúszott egy ilyen visszafogott pofon következtében a betonon. Majd ránézett a tigris, Átugrott egy két és fél méter, vagy három méter magas kerítésen, hogy nekifutással vagy sem, nem tudom, már nem emlékszem rá, nem voltam ott. Majd eltűnt a mai nap szerint, úgy volt leírva a Hungária külült alatti dzsungelban, és hát ugye biztonsági okokból nem lehetett más tenni, mint hogy kilőtték a tigrist, aminek a, a kilövésénél ott volt az idomár, aki pofont kapott a tigristől, és ott zokogott és belátta azt, hogy nem lehet más tenni, de miközben belátta, hogy nem lehet más tenni, ott zokogott, és ott zokogott akkor is, amikor beszéltünk vele erről az esetről telefonon, és azt mondta a Pali, soha a büdös életben nem felejtem el, hogy ez a tigris, amelyik, vagy aki, mesterséges körülmények között született már, amennyiben nem a dzsungelben, hanem, hanem a cirkuszban, abban a pillanatban ott, a Hungária körúti feljáró alatt, megérezte a szabadság ízét. Én ezt soha nem, most beleborzongok abban a műsorba, Figyeljen, annál szebb műsor soha az életben nem csináltam. Ides Tova ugye 30 éve. Üm, és ugye onnan lehetett tudni, hogy a Tigris nem haragszik, hogy visszahúzta a körmét. Ha nem húzza vissza, akkor lehetséges, hogy a pari már nem él. Üm, ugye egy tüntetés lehet kvázi békés, és lehet nem békés. az, amit ön Brüsszelből, Strasbourgból, vagy itthon néz, ezzel a történettel egybevetve, vagy ettől teljesen függetlenül szabadságvágy okán, ami nem pontosan az a szabadságvágy, amit ön gondol róla, de most abba hagyom a bonyolult beszédet. De amikor látja mindazt, ami ma Budapest utcáin van, mi az eszében? Hiszen legutoljára ilyen eseményről akkor volt szó, amikor ön berrekedt a Magyar Televízió épületében 2006-ban, és hát az örre akkor, mint lehet tudni, nagyon mély benyomást, nagyon mély benyomást kelted, de attól mert erőszak, attól még nem biztos, hogy a kettő egybevethető, de a kettő összekötő. Nehéz kérdés. Tudom. Egyrészt a vannak országok, ahol elérészt a hangomért, a vannak országok, ahol az ilyen jellegő Erőszakban torkoló tüntetések azért, hát ha nem is azt mondom, hogy normálisak, de, de gyakrabban fordulnak elő, mint Magyarországon, például Franciaországban, ahol ugye most már hetek óta tart egy sorozat országosan, és hétvégente pedig most már azt mondhatjuk, hogy most ez a harmadik hétvége, amikor a meghirdettek tüntetést, vagy lesz, vagy nem lesz. A Strasbourg-i miatt most a hatóságok arra kérték, hogy halaszták el ezt a tüntetést, ami ami megint mind a két alkalommal eddig uh, brutális erőszakba és, és rombolásba torkolt. Magyarországon ez, ez ennél sokkal ritkább, ahogy ön is utalt rá. Én nekem nem szimpatikus, tehát egyik formája sem szimpatikus. Különösen nem szimpatikus, amikor azt látom, hogy egy karácsonyfa alól, ami a kosutéren történt, az dekorációt, mint odállított szánkókat elviszik. Tehát... A pitiánerség az, az mindig lerombol. Össze lehet hasonlítani azt, hogy így kiragadnak egy szánkot, vagy hogy felgyűjtják egy vadidegennek az autóját, mert éppen útban volt, vagy éppen arra volt? Most Párizs és Budapest van így összevetve. Igen, ugye? értem. Hát rombolás, rombolás, értelmetlen rombolás, értelmetlen rombolás. Tehát összevethető. összevedhető. Ez Jó, de ez az, én az én mennyire a... életszerű, hogy jön, azt mondja, hogy papírzsebkendőt oda dobhatsz, de a szánkót nem, hiszen valószínűleg a navracs is azt se támogatná, hogy valaki egy üres üveget dobjon a rendőrök felé. Ez így van. Ez így van. De attól még az előfordul, az a küzdelem hevében, nem mondom, hogy érthető, de a küzdelem hevében előfordul olyan, hogy az ember megragad valamit, és úgyhogy szánkot hozzá védő. Azt a hideg lehet. Ön, az mind az dönt dönt döntéshozó, hozó, mennyire kalkulál a mélyén azzal, hogy az, amilyen döntést ön hoz, vagy nem ön hozza, de a döntés mellé áll, az ilyen reakciót szülhet. Van, amikor volt, volt már olyan, amikor eszembe jutott, meg volt olyan, amikor nem lehet hogy tüntetés volt valamilyen döntésből. A Milyen dobén... szemben néztem? Tüntetés? Hát attól függ, volt olyan, hogy, tehát én, én, hogy mondjam, viszonylag a szónak a pozitív értelmében szemtelenül szoktam nézni az ilyen jellegű megmozdulásokat, és azt szoktam vizsgálni, hogy az ő szempontjukból, akik a akik a tüntetés szervezik, és most a tüntetés és a rombolás között ez egy nagyon-nagyon vastag hatába. Ebben abszolút egyetértünk, de ugye az én pszichiáterem arra kért engem korábban, hogy próbálja belehelyezkedni valaki másnak az életébe, vagy most pontosan nem tudom, mi a jó szó, de érthető vagyok, és én próbálkoztam vele, hol sikerült, hol nem. Ön egy ilyen szituációban ezt mennyire tudja megtenni, de őszintén, hiszen az, hogy elmondja... Minden? Abszolút. abszolút. Én nekem a, a problémám, hogy akkor, tehát amit, amit a az ellenzéki pártok csináltak a, az országházban, a plenáris ülés alatt, azt értettem, most, és ezzel nem azt mondom, hogy szimpatizáltam vele, uh -huh. azt értettem a logikáját, és értettem. Oké, okay, akkor, akkor innen majd a, visszamelyünk az utcára. Mi az, amit értett belőle? Azt értettem, hogy az ellenzék most úgy gondolta a téli ülésszak egyik utolsó napján, hogy fél év bénújtság után ő most már hírt akar csinálni, nyilvánvalóan részben a a saját személyes frusztráltságuk miatt, részben pedig a ő támogatóik nyomása miatt, mert miért nem csináltok már valamit, ez nem igaz, hogy a Fidesz mindent megtehet. Tehát ők most hírt akartak csinálni, és, és, ez, és ez, megint nem cínikus, ez ugyanúgy nem cinikusan, tehát ezt meg nem elítélően fogalmazom, ahogyan az előbb nem szimpatizálóan mondtam, hogy értettem a logikáját. Tehát én számomra az, ami ott történt, az egy a parlamentarizmus kereteibe, még ha feszengve is, de beleférő dologról van. Szóval, de amikor azt mondja, talán... hogy megértettem, akkor azt kell, az kell, párhuzamosan azt is jelenti el, hogy most a Navracis Tiborral egy olyan dologról beszélek, amelyet akár felfoghatok ok okozati minként is. Hogy, tehát, hogy úgy gondolom, hogy az a törvény, amit elfogadtak, az szükségszerűen váltott ki, ilyen reakciót? -e gondol, okok, hát nem csak -e? erről, mert a Navracs is az előbb ennél többet mondott, fél év bénúltságról is beszélt, ahol, ahol ez nem szerepelt, hiszen fél évvel ezelőtt ez minden napi rendben. Uh, Én megmondom konkrétan, mir miről beszélt. Én igen. kedden azt mondtam uh, Elsimó Lászlónak, hogy az a frusztráltság, amit a Fidesz okoz, az előbb-utóbb ki kell, hogy váltson... Uh, valamilyen reakciót, amit kedden tökéletesen értett az elsőmon, és amikor szerdán szembesítettem egy olyan e mail amely még nem azt mutatta, ami az utcán volt, de ahhoz közel került, akkor azt egy tízes skálán tízesre utasította vissza. Na, az utcai, az, én külön tartanám ebből a szempontból, megint az utcai ö, demonstrációt, ettől a... Az, de a frustrátsága, a, a frust... Igen, bocsánat, igen. Tehát, tehát akkor lehet, hogy elsőmonlás szóval értek, százszázadékig egyet, hogy én is úgy gondolom, hogy az, ami az ülésteremben kitört, vagy akár előzre tervezték, akár spontán módon ezt nem tudom, az, az annak a frusztráltságnak volt a, a jele, ami, ami azelőtt zajlott a választások óta fogalmazott. Jó, de itt én meg kell, hogy Azt kérdezem től. öntől, mert ez egy rossz kérdés, de ugye ez azon múlik, hogy ön mennyire megértő. Hogy ez a frusztráltság ezt a Fidesz okozta tényleg így érte meg a parlamenti ellenzék, CDEF. A dolognak az a lényege, hogy egyébként független attól, hogy kétharmaddal rendelkezik a Fidesz, muszáj -e, hogy az ellenzék a parlamentben frusztrált legyen? Részben igen, részben nem. Tehát nyilván lehetett volna azt is mondhatnánk, hogy részben az eredmény miatt és annak egy elhúzódó hatása, hiszen a, a választási eredmény nem rögtön fejtette ki minden hatását az ellenzéki pártok támogatói körében. Mint ahogy láttuk is, hogy azóta az eltelt fél évben számos esemény történt. Vona Gábor visszavonulásától kezdve Szél Bernadett, LMP ből való kilépéséig. Tehát ott még, Ezt még azért kell, a... hogy megfogja, mert egészen hihetetlenül jót mond, mert amikor én tennap az ATV-ben meglátom, hogy a közvetítésben időnként megjelentek politikusok is, és ha az ember nem látta végig az adást, csak mondjuk pont akkor kapcsolódott be, akkor szél Bernadetről konkrétan az hihette volna, hogy az ATV riportere. És azt mondhatta volna, hogy mi a frászkonyhu, ez tegnap még egy pártnak volt a társelnöke, mi történt? Hát beleértve, én? hogy a mostani szerepében sokkal oldottabb, mint amilyen párt társelnöki minőségében volt. Aha. Igen, hát de ezek mindenne vannak, szerintem a személyes hogy mondjam, a személyes frusztrációk, a személyes a percepciók, és több idegen szótós, ha nem fogok mondani. De aztán, hogy kollektív... oké, de ez például összeférhető, vagy összeférhetetlen? Mert bennem ez is felmerült. Tehát egy másik kérdés, hogy a tévé felajánlja. A tévé persze hogy felajánlja, én is felajánlanám, könnyen lehetséges. De hogy a politikus elfogadja, azért annak hát a következményével ez... szembenéz? Már most a riporterség, tehát az a. Nem a, is riporterség, hanem helyszíni tudósító. Ugye ez a, a, annak idején Kunce Gábor kapcsán is felmerült, amikor. Ez előtt rádiónak. De nem csak abban, hát ugye ő ezt megtette a parlament folyosóján, és tökéletesen látja. Igen. Igen, hát ez egy nagy kérdés, erről mindig viták lesznek, ki hol húzza meg a, a, az etikai határokat. Nem, nem tudok most erre így, nem láttam tennap szépen. Nem, nem tudom so, Sokat De hát elvileg egy politikus miért ne kommentálhatna eseményeket, ugyanúgy, ahogy egy sportoló eseményeket. Ott nem volt kérdés, ott állt egyedül, ugyanúgy, ja, mint tudom. talán Jakab Péter, aki beült a, a miniszterelnök székébe, és ott állt egyedül, és Időnként a stúdióban levő kérdésére válaszolt, Róna kérdésére, egyébként pedig ott állt és tudósított, mint, mint, mint egy hadi tudósító. Pé hát nem tudom. Mert nekem a tüntetés az alapvető problémám az volt, hiszen a, a mai napig senki nem tudja megmondani, hogy igazán miért, mi ellen volt most ez a tüntetés, azon túl, hogy egy nagy, fogalmazok úgy, hogy egy nagy kiáltás. Volt. Fontos lenne tudni? De? Hát <kül> Tehát kell -e egy olyan cím, ami alatt vonulnak? Na nem is cím, de egy kideríthető szándék. Oké, és ha ez nincsen meg, akkor ön a hiányérzetét hogyan fogalmazza meg? Mi az, aminek nincs ilyen címe? A zavargás. Ez egy politikailag artikulálatlan... A kettő közötti különbséget, ha a matematikát csináljuk, egyikből kivonjuk, a másikat tudom, nem lehet akkor a különbség mi? A különbség, a tüntetés és a zavargás Tüntetés Igen, tüntetés zavargás. Szerintem a tüntetés a demokráciának bevett rendkívüli eszköze, de bevett eszköze. Egy zavargás az a közrend elleni fellépés. Zavargás volt a TV ma? Igen. E, ugye ez egy nagyon érde, ez tényleg nagyon érdekes kérdés, mert ezt én mindig nem emésztettük, mert úgy látszik. Én nem. Ott, a, ott a dolog úgy kezdődött, hogy szerettek volna beolvastak. Igen. Egy, egy... Pont, ami nem, és így vált zavargássá. Igen. De tüntetés kezdődött. Itt, itt még a az írmagját sem lehetett látni a racionális cselekvést. Itt azért jöttek össze, hogy balhé legyen a jól. Elvileg a túlóra törvény tehát én amennyire én láttam ott a, a túlóra törvényre utaló jelek vagy jelszavak, az a, az összesnek a kettő százalékát nem érték el. Tehát nem erről volt szó szerintem. Ott egy, mondom, egy artikulálatlan kiáltás volt ezeket, hogy üvölt Meddig tart egy ilyen? Mm, ezt most nem értem a kérdést. Tehát időben, időben. Zavargást, tehát az, az szépen... Elenyészik, lehet belőle aztán tüntetés? Húnos. Szerintem a, a, ugye az egyik az ilyen jellegű kérdés, az ilyen jellegű megmozdulásoknak vagy megnyilvánulásoknak az egyik alapvető kérdése az, hogy tud-e úgy, célt kapni, vagy intézményesülni, hogy ezáltal nem vészel a, a, az egészet életre hívó lendülete. A, ami most Franciaországban zajlik, ez a bizony sárva melényes mozgalom, ugye, aminek nem volt vezetője, e, hanem csak szóvivői vannak. Ott például nagyon-nagyon nagy mértékben függ az, hogy, e, hogy ők meg tudnak-e úgy szerveződni, a későbbi vonatkozóan, hogy... E, hogy az ugyanakkor nem veszi el a lelkét a megmozdulásoknak. És itt is ez a helyzet, én azt látom, hogy azért ott vannak ellenzéki pártok, ott mint ahogy is mondtam, mutatják a politikusokat, de még nem, senki nem lépett fel sem tegnap, sem tegnap előtt, amennyire látom azzal az igényel, hogy akkor most egy új valamit gyúrjon az, az ezen a megmozdulásokon résztvevő tömegekből, vagy, vagy emberekből. Van irritáció? Tehát amit, amit én irritációnak nevezek, um, csak nem akarok önnel úgy aktuálpolitizálni, ami önnek nem, nem szokott a kenyere lenni. Azt kikerülöm majd, menjünk, aztán majd én valahogyan azt megoldom. Tehát már irritáció én bennem, vagy irritáció a, a társadalomban? Nem, irritáció abban, amit a hatalom létrehoz, és amit a hatalom egyébként zömében, el, tehát zömében azt mondja, hogy ér valami és mint nevezett irritációnak, ami nem az, ami pedig valójában a semmi más, mint a nép felhatalmazása alapján való és Nagyjából itt meg is állnak a nézőpontok, és néznek egymással farkas szemet, mert hogyha beszélgetünk, akkor se jutunk se előbbre, se hátrébb. Szerintem irritáció mindig van, kormány és ellenzék e hatalom és, és társadalom között, mert mindig tehát politikában nem, de a normál életben sem lehet úgy döntést hozni, hogy mindig mindenki jól jár és boldog. Irritáció mindig van. A probléma is a magyar politika szempontjából, ami talán aggasztója lehet, azt már én is tapasztaltam annak idején, és erről többször is beszéltünk, hogy annyira alacsony a bizalmi szint a politikai szereplők között, hogy ma teljesen irreálisnak tűnne, vagy tűnhet, egy, vagy naívnak tűnhet egy olyan politikus, aki azt mondja, hogy ugye már miért nem ül -e kormány és ellenzék egy asztalhoz, és beszélik át a stratégiai kérdéseket Magyarországra vonatkozóan, mert én is a saját személyes tapasztalataimból adódóan meg tudom mondani, hogy melyek azok a pontok rögtön, amelyek kialakulnának, ami miatt az egész párbeszéd egy nagy média eseményé válna, és, és senkit sem az a tényleges cél vezérelne, hogy a köz, valamilyen közügyben megegyezene. És én egy idő után már azt is gondoltam, hogy ez valójában más országokban sincs így, ez mindenhol így van, de nem, most azt kell, hogy lássam, hogy ebből a szempontból sajnos a magyar politika többé-kevésbé unikális. Nincs teljesen egyedül. Mennyi. Mennyiben? Eh, Amennyiben, amennyiben nálunk tényleg egy ilyen elképesztően kiélezett és, és izgatott uh, politikai hangulat van, és a, a, a megegyezésre való törekvést uh, gyengeségnek és vereségnek uh, fogják szól, vagy állítják. Igen, nem tudok önnel vitatkozni, ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy miután én ebben élek, én ezt uh, hát, tragikusan élem meg, anélkül, hogy itt most uh, hosszan sírnék, személyes szerencsém az, hogy én ezzel foglalkozom, tehát így dolgozom föl. Fogalmam nincs, hogyha nekem nem ez lenne a foglalkozásom, hogyan viszonyulnék hozzá. Tehát én ugye egy, egy, egy sebész vagyok, aki a, ott kind a katonai kórházban dolgozik, ha nem lennének sérültek, akkor így halnék. Lehet, nem sajnálom, hogy hány lábat vágok le. De azt tudom önnek mondani, hogy az a, az a bizonyos talán ked amikor volt az első tüntetés, az azt megelőző parlamenti izé, és szám, szándékosan mondom, hogy izé után, én azt mondtam volna, hogy kölcsönös leléptetés. Tehát amikor én ott láttam elempés, vagy párbeszédes politikus tagint két méter a miniszterelnöktől fúj egy sípot, amitre Orbán Viktor nagyjából a fülét nem befogva, de, de eltorzult arccal áll, az számomra egy olyan cirkusz, amely cirkusz után én egyik felet se tudom komolyan venni. Nem tudom komolyan venni a házelnököt, aki, annak a Tordai Bencének, aki egyébként egy ilyen Idegen vezető a városban esténként, azt követően, hogy megpróbálja őt megszólítani valami ad és kíván neki kellemes karácsi ünnepeket, majd másnap egy televízió mikrofonja előtt, és kamera után azt mondja, hogy itt milyen főbejáró bűnök lettek elkövetve. Én ezeket az embereket őket egész egyszerűen komolyan kell, hogy vegyen másnap. De a lelkem mélyen tudja olyan, mint amit én megtanultam, hogy ha egyszer felolvasztjuk, és visszarakjuk a Mirelitbe, akkor annak az anyaga olyan kásás lesz, ami nagyjából az élvezetett tízes skáláról kettesre csökkent. Hát igen, a kérdés, hogy egy ilyen kielezett helyzetben, vagy egy ilyen érzelmileg intenzív helyzetben bárki viselkedhete úgy, hogy az az általános szimpátiát várt ki. Nem legyen, kell. Én, én, én, én nem, én nem, én nem, nem akarok, nem akarok senkivel se szimpatizálni, én bárkit megérteni akarok egy, egy ember között ebben az túl túlfűtő szituációban. Persze. Igen, számomra ebből a szempontból teljesen értelmezhető volt a helyzet. Nem, megint nem szimpátiát osztok, én sem, csak azt tudom mondani, hogy megértettem a kormány többség magatartását is, és megértettem az, az ellenzék magatartását is. Értettem, hogy mit akarnak csinálni. Aztán egy másik kérdés, hogy nekem melyik melyik ott érzelmileg a szimpatikusabb, vagy ki volt érzelmileg, melyik magatartásforma volt érzelmileg a szimpatikusabb, de értettem mind a kettőt, hogy ki mit akar csinálni, és azt is értettem, hogy mind a kettő a választott stratégiájával vállalta annak a költségét is. Tehát, az, ami, hogy ebből lehet egy ilyen is, hogy valaki azt mondja, hogy kölcsönös leléptetés, vagy azt mondja, hogy na hát ezek ezek az, ez az oldal hülye, az az oldal meg szimpatikus. Nézzet, tegnap többekkel beszélgettem, tehát ilyen társasági napon van, de nagyon jól tudja, hogy én valami ilyen egyedi módon keresem azoknak a társaságát, akikkel egyébként beszélgetek, akik egyébként valamelyest hajlandóak befogadni engem, akár csak ön, és hajlandó velük beszélgetni, de egy bizonyos szint, tehát ilyen bratízás nem lesz belőle, és összesen járunk de az ad egy olyan élményt, amely élmény nehezen egybevethető azzal ezt követően, amikor egy olyan megnyilvánulása van az illetőnek, amit egyébként négy közt nem így tesz. És talán egyébként így voltam Gulyás gergely akit tevel tegnap két különböző eseményen egyszer négy közt, egyszer pedig sok közt hosszan beszélgettem, miközben ugyanannak a napnak a reggelén azt mondta a fenti események kapcsán, hogy egy törvénytelen esemény volt agresszív politikai aktivisták és szép György szervezeteinek kitartotjai vettek részt a tüntetésen. a rendőrökkel szemben erőszakosan léptek fel, ami súlyos bűncselekmény. Tehát, hogy mindenben a soros embereit véljük felfedezni, ez, ezekben a magánbeszélgetésekben így nem, aztán egyszerre csak lesz egy olyan narratíva, amit úgy meghallgatok, és, és nem tudom eldönteni, hogy most hol kezdődik a színház, amikor négy voltunk voltam színházban, vagy amikor a TV előtt ülök vagyok színházban. Hát, ezt én most nem tudom megmondani, de magánbeszélgetések, nyilvánvalóan valaki elmondhatja a magánéletét. Férjét, ugye én arról, arról beszélek, hogy ha ön elmegy egy orvoshoz, azért az nem, nem egy általános dolog, hogy önnek egyébként négy szem közt mást mond, mint amikor éppen operálják, mert ugye akkor csak azt kell tudni, hogy ön most egészséges vagy nem egészséges. Tehát nem az a kérdés, hogy bizalmi viszony van -e, hanem hogy tényleg mi van. Ez igaz, de szerintem ebből a szempontból az orvos tudományjal összehasonlítani a politikát nem. Nem, nem, nem, ez nem jó, én ezt értem, kársra. hogy nem jó, de sajnos én ebben szenvedek, tehát van egy olyan... Ezt értem, de ezt, ezt, ezt, azt szerintem be kell látni, hogy a politikának, mint a nyilvánosság előtt folyó vitáknak van egy olyan része, amely, hát, úgy tetszik, fogalmazok, úgyhogy színház, de... Oké, okay, de akkor én de... azt kérdezem, hogy melyik Navracsics az igaz, és ha én azt mondja, hogy mind a kettő, akkor azt mondom, hogy más csodákra is képes. Én más csodákra is képes, mind a kettő igaz lehet, nyilvánvalóan nem, hogy mondjam. Van az embernek egy saját feltetője, ahogy maga látja. Ugye tudja, hogy ez mit jelentene? Ad-abszurdum. Ez ad-abszurdum azt jelenthetné, hogy ön, mint Navracs és az egyik pillanatban képes lenne az ellenzék oldalára állni, majd visszaállni a saját oldalára, mert hogy lenne egy olyan pillanat, amikor azt mondaná, hogy függetlenül attól, hogy én kihez tartozom, most a másikkal azonosulok. De ilyen mégse következik be, miközben a beszélgetésben ennek az elvi lehetősége felmerül. Így van, de látja, és szerintem nem azért nem következik be. Mert, mert elvileg egy ember erre képtelen vagy ez őszintétlenség lenne, hanem ez azért nem következik be, mert a közvélemény nem tudná kezelni ezt a helyzetet. De én most szarok a közvéleményre, azt kérdezem. Ő minden pillanatában politikát... úgy is viselkedik, hogy a közvélemény majd erről milyen véleményt fog Nem, nem, nem nagyon sarkos és nem túl jó. Indítani. De értettem, ja, amit mond? Ha erre most kapásból azt mondanám, hogy igen, akkor persze mindenki azt mondja, hogy hát a közvélemény rángatja. Nem. De egy politikusnak, egy demokráciában. Mindig azt szoktam mondani, amikor azt mondani, hogy népszerűség hajház egy politikus. Egy demokráciában a közvélemény az úr. Ő határozza meg, hogy ki hány szavazatot kap, nem? Persze. Ő hogy egy politikus tudja elfojtatni a pályáját, vagy nem. Ha valakinek ez nem tetszik, akkor De ezt tökéletesen, tökéletesen értem, és elnézést az előbbi csúnya szóért, de ugye arról van szó, hogy valaki mennyire tud kívül helyezkedni, létezhetne az, hogy miközben ön egyébként részes egy ilyen eredménynek, hogyha ön pontozó bíró lenne, akkor képes lenne a másik felett minimális pontozásos győzelemmel kihozni? Biztos ilyen ember is van, olyan ember is van, ezt most így nem tudom megmondani. Én azt elképzelhetőnek tartom, hogy az embernek más a magánvéleménye, amit egy bizalmas körben megoszt, és más az, amit hivatalosan egy sajtótájékoztatón el kell mondania. A kettő nem lehet szöges ellentétben egymással, nyilvánvalóan, mert akkor, akkor meghasad a személyiség. De eltérés lehet a kettő között. Nehéz dolgok ezek, különös tekintettel oh. arra, amikor ezek nem feltétlenül békés körülmények között zajlanak. Tehát a én, nem nehéz csak abban, bármelyikben. A Tehát ez olyan, mintha néznék két embert, akik élesen mást képviselnek, mondjuk egy színházban, és azt kérdezné tőlem a barátnőm, hogy én melyik pártján vagyok, és azt mondanám, hogy most éppen az ájé, de három perccel ezelőtt még a BE- voltam. Igen, abszurdnak tűnik, de azért az életben szoktak lenni ilyen helyzetek, nem? Kérdé... Nem, nem az... ebben önnek teljesen igaza van. Az a kérdés, hogy az ember ezt egyébként hajlandó-e bevallani? Igen, ez egy jó kérdés, így van. Egyrészt hajlandó-e magának bevallani, másrészt pedig van-e olyan erős helyzetben, hogy a, a nyilvánosság előtt vállalja, hogy hát én, én most eddig ezzel értettem egyet, de mostantól pedig inkább azzal értek egyet, ezt honorálja-e a közeg, vagy pedig azt mondja, hogy ez egy őnek megint az teljesen igaza van, de ugye most visszatértünk arra, hogy mit gondol a közvélemény, már pedig az ember amikor kamasz, azért mondom, akkor ugye még kevésbé gondol ebbe bele, akkor képes, képes ezt megtenni, és képes szembenézni azzal, hogy emiatt közeget kell váltani, és minél felnőttebb általában annál nagyobb ezügyben a komfort fokozata Ez így van, de ön amikor magánbeszélgetést folytat valakivel, akkor ön ott, mint Fiala János van ott, amikor pedig egy sajtótájékoztatónul az újságírók között, akkor tetszik, nem tetszik, de akkor nem, nem tud csak, tehát nem, nem, nem, nem hogy vannak az újságírók, és van Fiala János, hanem úgy vannak az újságírók. És egy akkor, dolgot akarok valaki, még, igen? Senki, hogy bocsánat, tehát, valaki ott egy sajtótájékoztatón beszél, mint politikus, mint a sajtótájékoztató tartó ember, akkor ő a közvéleményhez beszél, és neki úgy kell bánnia az újságírókkal, mint a közvélemény megjelenítőivel. Igen, de ezen a héten először fordult elő velem, amióta ezt a szakmát velem vagy ezt az izét, hogy egy megbeszélt interjút, amire az illetőnek még engedélyt is kellett kér, kérni, és külön fantasztikus volt, hogy megkapta, lemondjam, mert azt gondoltam, hogy én csak el tudom lehetetleníteni az ő helyzetét, amilyen helyzetet egyébként a politika teremtett, és az illető megköszönte, ez ugye egy egészen páratlan szituáció volt, Igen. és ebben én egy olyan kudarcot éltem meg, amit szakmailag kudarcként gondoltam, emberileg pedig pozitívan gondoltam az egész történetre, nem kértem senkitől se erre engedélyt, tudom, hogy jól döntöttem, de mégis és a, egy maximális, olyan... a maximális A maximális elismerésem. Szerintem van, lehet politikus és újságíró között bizalmi viszony, ami mind a kettőnek. Sokkal jobb, mint az, amikor egymás, egymással való játékokat játszanak, vagy egymással szembeni játékokat játszanak, de Magyarországon nagyon ritka, hogy újságíró és politikus között bizalműszer legyen, de ezt az ilyen gesztusokkal lehet szörépültetni, maximális elismerés. Én újságírótól nem láttam, vagy nem, nem sokszor láttam, nem, most a gondolkozom, hogy láttam-e egyáltalán engem Most ez amire gyakoroltam. De mennyire párhuzamos ez azzal, mint amikor az orvos kinyit egy hasat, és utána összevarja, mert azt mondja, nézze, uram, ezen nincs mit csinálni. Az orvos nincs a családban. Se küzde, nem se csak a, a menthetetlenségre, és... hogy ez. Értem, ö, nem, én nem, én ezt nem annak. Nem tudom, milyen megfontolások alapját döntött úgy, hogy, hogy ezt a gesztust gyakorolja. Én ezt sokkal inkább egy olyannak látom, amikor, amikor valaki a focipályán berándul, és a csap, az ellenfél csapat éppen támadásban van, és akkor kipötszintik a labdát, és behívják a gyúrót, pedig akár be is rúghatták volna a gólt, de sportszerűségből látják, hogy valaki olyan helyzetbe került, hogy nem tud most játszani, és akkor megállítják a játékot. Én inkább ezt ezt tartom-e ezzel Sok Szép dolog, dolog kimaradt, amiről kellett volna beszélnünk. Jövő héten még leszünk? Vagyok. Igen. Jó, köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Na, Tibort hallották, és most visszahívom azt, aki felhívott, mert én írtam neki. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból, üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Szijártó Péter átadta a Manchesteri főkonzulátust, az új külképviseleti iroda elsősorban a Nagy-Britanniában tanuló és dolgozó magyarok érdekeinek képviseletében jött létre. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, Nagy-Britannia szövetségese és barátja Magyarországnak, ezért sajnálják kilépését az Európai Unióból, de tiszteletben tartják a britek döntését. Kiemelte, hogy a Brexit-tel az EU sokat veszít, de Magyarország mindent megtesz, hogy a lehető legszorosabb maradjon az együttműködés Nagy-Britanniával. Törökország offenzívát jelentett be Szíriában a kurdok lakta területek ellen. Reszeptai Erdoğan közölte, hogy a török hadsereg támadást indít a szíria északi vidékeit ellenőrzésük alatt tartó kurd erők ellen. A kurdok és a velük szövetséges arab milíciák által létrehozott a térségben szokatlanul demokratikus entitás az Egyesült Államok főszövetségese az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni harcban. Ankara azonban terrorista csoportnak tartja a kurd népvédelmi egységek nevű milíciájukat, mert kapcsolatban áll a törökföldön élő kurdokkal, akik évek óta fegyveres küzdelmet folytatnak, a Törökországon belüli autonómiájukért. Lassan egy éve, a saját elmondása szerint Keith Richards teljesen visszavett az alkoholizálásból, ezt nemrég a Rolling Stonesnak nyilatkozta. A 74 éves zenész azért vett vissza a piálásból, mert egész egyszerűen elege lett, bár néha megenged magának egy-egy pohár bort vagy sört. A Rolling Stones közismerten hedonista gitárosa azt is elmondta, hogy az italozás csökkentése után nem érez gyakorlatilag semmi különbséget az életében, de azt is hozzátette, hogy a piálástól már kezdte rosszul érezni magát, és elege lett az egészből. Mondom, még egyszer erre 74 évesen döbbent rá. Richards egyébként azt is elmesélte, hogy nagyon furcsa érzés józanul fellépni, és sokkal lelkiismeretesebben játszik a színpadon. Saját álmodása szerint 70 év fölött is úgy tolják, mint a 40 évesek. Gergely, polgármestere van a vonalban. Sajnálom, hogy tegnap elkerültük egymást, tegnap ilyen társasági napon volt, előbb ott voltam, ahol te voltál, aztán átmentem oda, ahol a kormánypárt volt, aztán hazamentem. Hogy jelent meg most azt, ami Budapesten zajlik? Abba persze benne van a Zugló is. Öm, hát öm, érdekes, hogy. Öm időnként fölföltől fajta ellenállás, és hogy ez viszonylag nehéz kiszámítani, hogy ez éppen e, mitől van, és hát persze ismerjük ennek a ritmusát. Egy nagyon furcsa hangulat van az ember. Tehát egy nagyon furcsa, ilyen műfaj ez tulajdonképpen ez a, ezek a spontán tüntetések. Én ott voltam tegnap, meg tegnap előtt is kicsit kinéztem. Hát... Én, én most nyilván ennek a műsornak nem ez a témája, hogy mit gondolok a, a kormány politikájáról, de tényleg ennek nem van értem. bármi a témája, az a témája, amit te annak tartasz. De úgy alapvetően mégiscsak ugye zugló kapcsán fogtunk beszélgetni, meg, meg, meg hát ugye ez az a műfaj, meg ez az együttműködésnek az alapja. A lényeg az, hogy én tényleg mélységesen nem értem, hogy például erre a törvényre még szükség, és mondjuk így... E, e, e, Ráadásul ugye, amikor volt ez a parlamenti szavazás, akkor például csak egy egy, egy, egy, egy hosszú felszorlás volt. Tehát például arról is döntött a Magyarországgyűlés, hogy az, hogy milyen beépítési szabályok vonatkoznak a Balatonra, ami talán Európa legnagyobb tava, és Magyarország szerintem legfontosabb természeti értéke, az, hogy egyszerű kormányrendelet dönti el. És hogyha tudjuk azt, hogy... Egyébként milyen tulajdonomviszonyok alakultak ki a Balaton parton. jelesül az, hogy az összes Balatonparti kempinget felvásárolták a miniszterelnök közeli vállalkozások, azokat átcsorolják lakóparkra vagy apartmanházakra, akkor ott, ott ez, tehát ez az egy történelmi bűn lesz. És ez csak egyik egyébként teljesen a sajtó nyilvánosságát elkerülő szavazás volt azon a napon, tehát én ezeket nem nagyon értem, hogy erre szükség van. Hány volt az, amikor Karácsony Gergely valahol Siffer András mellett nagyjából hasonló időben odaláncolta magát, akkor talán még volt sorompó, vagy nem tudom, mi volt a parlament. Igen, volt sorompó. Az András egyébként, de majd a Schiffer nem vett részt az akcióval, nem, tehát neki nem volt ez a Honkomfort zónájába beletartozó. Egyébként ez legyen 23-án volt is, 2011-ben, tehát jó régen, 7 <gül> évvel ezelőtt igen. És milyen messze van az akarák csengegélye mostanítunk? Ez érdekes ez a kérdés, mert én pont magamnak föltettem ugyanezt, és nagyon közel van. Tehát magyarán, most nyilván nekem a, a, a, a közéleti tevékenységem 90%-a kerület vezetésével, de ami ízletesen ami más, tehát nekem pontot, koncentrus kell teremtenem üzemeltetnem nem kell, működnie kell a dolgoknak, egy más típusú felelősség van, mint egy ilyen radikális ellenzéki magatartás, és ebben elvárható lenne magamtól egy fajtos kizofréni, de őszintén szóval nincs ilyen, ami nagyon, nagyon kedves beszélgetésben öltött testet, mert éppen benn voltam az új hivatalban, és volt egy rendezvény, amire meg voltam hívva, igaz, hogy kicsit később meghívó, de nagyon szerettem volna elmenni, és az alppolgármester Krozonyi voltán Fideszes apolgármester, ment oda, és kérdezte, hogy megyek-e. És mondtam, hogy sajnos nem tudok menni, mert egy máshova kell mennem. És akkor kérdezte, nevet vagy a Kossuth Sutérre, és mondom nem, egy harmadik helyre, szinte egy önkormányzati rendezvényre. Szóval, de de én, én, én nekem az mondjuk egy nagyon fontos, hát ez olyan furcsát mondani, hogy élmény volt ez az akkori december 23 amikor ott a parlament, ugye akkor a választási törvény elfogadása volt a legnagyobb csondátott de ott is volt egy csomó minden, ugye ezek az évvégi parlamenti szavazások, azért ezek így sok ügyet összefolyatnak. Úgyhogy az életemben közel volt, hogy úgy éreztem, hogy most is simán szólnék. És látod, vagy láttad magadat a parlamentben akkor, amikor kedden volt az az izé? Hogy te mit csináltál volna? Hát, igen, ez egy jó kérdés. Valószínűleg ugyanezt, ugyanakkor, ami történt, ugyanakkor meg nem, az egyáltalán nem, hogy mondjam, nem, nem nagyon hiányzik, hogy, hogy, hogy ott kell lenni. Szóval, hogy igazából ez egy furcsa dolog, mert tényleg, tényleg őszintén azt gondolom, hogy, hogy, hogy a parlament nem az a hely, ahol okos bármit lehet tenni a közügyekben. Vajon mi az oka, hogy ilyen még nem fordult elő, vagy előfordult érentokról a képviselőtestületi ülésen? Mármint, hogy a parlamentben? Mármint, hogy a Zulói Önkormányzatban. Ja, most mire gondolsz? Hát, hogy maga az irritáció egy ugyanilyen furcsa izét idéz elő, csak éppen nem a parlamentben zajlik, hanem Zulói Önkormányzat annak, annak a termében, ahol a közgyűlés van. Hát nézd, azt kell mondjam, hogy a tegnap volt a képviselőtesten külése és azt kell mondjam neked, hogy teljesen viszonylag sikeres és békésülés volt, voltak viták, ahogy az előző időszakban is, ugye nálunk itt a Sport Kft. Ügye az, ami, ami fölvitte uh, uh, a politikai viták uh, érzelmi terítettségét, uh, ugye ott vissza kellett hívni az ügyvezetőt, és uh, ugye ez egy uh, időszesként elkülönvett cég, hát most össze uh, akarok lenni, akkor ez a politikai háttere ennek, de tegnap sikerült választanunk egy, egy új ügyvezetőt, és persze nyilván nem mindenki egyformán jó szíven nyomtam ez az igen gombot, de végül is Csaniga Andrea személyében, aki 20 éve zuglóban egy ö, ö, dolgozik közművőzési szakemberként a sportkárté legsikeresebb programja szerintem a nyári táborok, amit ő személyesen vitt. Tehát azt gondolom, hogy végül is ezt a problémát megoldatunk. És mi lesz nem a korábbi gazgatóval? Az... Hát ezt visszahívtuk még az előző testületi ülésen. A felügyelő bizottság egyöntetű döntésében kérte, vagy iste fel a tulajdonos figyelmét, hogy a cégnél problémák vannak. Ez a döntés megszületett, majd született egy döntés arról, hogy nem nevezünk ki új vezetőt, hanem kiírunk egy pályázatot, mivel a cégnek nem lehet, hogy nincs ügyvezetője hosszabb ideig, ezért én azonnal összeívtam egy rendkívülést, vagy ezt a pályázatot írjuk. Hát a rendkívül ez, ez nem sikerült. Nem volt határozat képes, mert de. nem jöttek el bizonyos képviselők, ezzel, megakadályozták azt, hogy ki tudjunk írni pályázatot, ezért tegnap nem pályázatos tovább. Én magam részéről elmondtam, hogy nagyon népszerű, vagy, hogy mondjam, ez egy szimpatikus gondolat, hogy pályázatot írjunk ki, de pont az utolsó tíz hónapra, írunk ki pályázatot, ez egy kicsit, hogy mondjam, következetlen tűnik, hiszen lehúztunk négy évet, hogy a összes többi cégnél pályázatérkül. Azok, terül. akik nem mentek el erre a rendkívülülésre, azok ebben tulajdonképpen beleegyeztek abba, hogy a pályázat elmaradt? Hát igen, abban az értelemben igen, hogy úgy ráadásul a helyzet pikantériája az, hogy pályázat legyen a cégvezetésre, ezt a Várnai képviselő úr javasolta, Pontosan. a majd ő sem jött el arra, az ülésorlapányzatot kiírtuk volna. Azt a Várnai kérdezni, tegnap megszavazt? Uh, hát megszavazta végül is, igen, igen. Tehát azt gondolom, hogy végül is Tehát azt tőleg kéne, kérdez... Tehát az tőle kéne kérdezni, hogy ezt a kettőt hogyan oldja föl, miközben a kettő nem ugyanabban az irányban mutat. Igen, és van rá egyébként válasza, ami nem, hogy mondjam, nemrégből kapott, de ez együtt is egy kicsit béne volt a helyzet, és. Honnan ég, lett és az, egyébként... új, az új vezető személy? Az új vezető, az jelenleg is a Portkártin dolgozott, a rendezvényszervezéssel foglalkozott, korábban a Cserepesházban dolgozott, és hát tényleg 20-20 éve zuglóban dolgozó. Azt kell mondjam, hogy azért többé-kevésbé politikai. Nézőponttól függetlenül, hogy elismert egy szakember. Kinevezése mennyi időre szól? 2019 végéig szól a kinevezés, mint minden más cégvezetőnek, de természetesen 2019-ben önkormányzati választások lesznek, lesz egy új testület, úgyhogy az nyilván egy új helyzetet fog teremteni ebből a szempontból. őszintén egyébként véleményem szerint zuglóban túl sok cég van, tehát a következő képviselőtestületnek én már most is azt javaslom, hogy ezt gondolják át, hogy például a Sport ebben a formában van -e szükség. Nem a Sport Kft. által elvédzezt hanem arra, hogy ezt egy önálló cégben csinálják, hiszen gyakorlatilag most zuglóban a Cserepesház Nonprofit és is végez kulturális rendezvényszervezést és a Sport is Igen. ennek... Nem biztos, hogy sok értelme van. Csak valaki telefonált, és úgy adtam be, hogy várnia kell, de úgy látszik, ez neki rövid idő volt. Milyen el is... Igen. Zugló ügyben? É, igen, jó reggelt kívánok. Elnézést én voltam az előbb is a vonalba, de a telefonom kapcsolt le. A Ha már Zuglóról van szó, most már harmadszor telefonálok, és elnézést, hogy most már harmadszor szakítom meg a beszélgetést, de egy zuglói cég működésével kapcsolatban lenne észrevételem, hogyha emlékszik, akkor én vagyok az a parkoló ember, aki most már három hónapja az ön tanácsára küldött egy levelet a zuglói közbiztonsági nonprofit kft-nek. telefonáltam önöknek egy hónapja, akkor volt olyan kedves, hogy elkérte a telefonszámomat, most abban nem kételkedek, hogy a fiatal úr felírta a telefonszámat, Abba se kételkedek, hogy önnek odalta, abba se kételkedek, hogy ön továbbadta valakinek, de a mai napig egy levelet nem kaptam ettől a cégtől. Ez 9. ó 19-én adtam fel a levelet nekik, és nulla reakció. Hát nagyon sajnálom, hogy ez így van. Én ma a reggel újra elkérdezek erre el az ügyre. De... Ha emlékszik, az ügy az volt, hogy nem volt rajta Cetli a, a kocsin, és 15 ezer forintért meg tudtak találni ö, ajánlott levélbe. Elnézést, nem akarom kiszolgáltatni nem ön, de ez az a szám, ami úgy van, hogy 349? Igen, tökéletes. Igen, ez, jó, ez Én egy négy hete felírta. Ez november 9-én volt, pénteken. Igen, és annyi, hogy én nem a pénzért küzdök, hanem a, az igazságomért. Világos. Vagy az, hogy legalábbis valami reakció legyen a cég részéről, hogy mi a megoldás erre. Jó. Meg úgy gondolom, a hogy... Újra a újra rákérdezek, ennyit tudok okay, mondani. Oké, köszönöm szépen. Köszönöm. Mennyire esz meg téged az adminisztráció? Az az adminisztráció, amely kutatóként is ott volt melletted, de egészen más vonatkozásban. Hát megeszi meg nem ez, abban az értelemben, hogy, hogy mondjuk fel tud bosszantani mondjuk egy ilyen, hogy tegnap el nem a postára, mert valami csomagot nem tudtak kihozni, és tényleg ötten álltak körbe, és mondták el a, a, az egyéni ügyeiket, amik természetesen több fontosak, tehát hiszem az egyéni alatt nem azt értem, hogy lényegtelen, csak ugye... A, Nyilván egy mit mit kezdesz kell, érzem, azzal, úr? hogy te ma egy olyan ember vagy Magyarországon, Budapesten, kivált képzuglóban, akit ha meglát az ember, akkor azt mondja, hogy karácsony úr nem tudná segíteni nekem abban, hogy, és a mondat százféleképpen fejeződhet be. Ö, igen, hát nekem van egy, ö, ö, van egy olyan szabály, amit, ö, amit ö, egy ilyen... Ö, egy nagyon hasznos kis könyvecskében olvastam az, aminek úgy, úgy szól, hogy két percre szabály. Tehát amit két percet el tudsz intézni, azt azonnal intézze, mert külön elfelejted. Ez nekem nagyon fontos. Én akkor azt szoktam csinálni, hogy ha oda jön hozzám valaki az utcán, most ugye nem tudom megtenni, mert veled beszélek telefonon, de hogy leteszem azonnal ezt fogom csinálni, akkor gyorsan írok egy nagyon rövid e-mailt egy kolléganőmnek, és ő semmit nem felejt el. És akkor ilyen szempontból az ügy kezelve van. Én a mások a titkárságon, igen. Adna meg előben, hogy ki, kihez tart, ki, kinek ki tudja a legrövidebb úton elintézni az ügyet, igen. Egy újabb ember. Jó reggelt. Jó reggat! én Litoszki Mária vagyok, zugai lakos. Én a polgármester úrral szeretnék el társadni. Hallják egymást! Azt szeretném Arraztan. mondani, hogy én Zúgai lakos, 70 éves nyugdíjas vagyok. Hát tartósan beteg két szín műtét és harmadik színműtét előtt álló, és az ugori család segítő szolgálatot szeretném igen-igen nagyon megdicsérni. Nagyon-nagyon szeretettel segítenek, nagyon kellemesek a fiatalok. Megemlíteném a VIN, Vini Sapolkát, Erősanitát és, és ez egész társaságot, és nagyon szépen köszönöm. És még a tükörkép alapítvány is nagyon helyes, a Róza Magdi. Itt álljunk meg egy pillanatra, legyen szépes, két mondatban anélkül túl intim lenne, ha elmesélni, hogy miről van szó, tehát hogy miben segítettek önnek. Én akkor elmondom, tehát tulajdonképpen internetet nem tudok használni, mert egészségügyi problémák miatt és hát amiről az ember nem olvassuk akkor elmondják, hogy mi, mit lehet elintézni. Tehát például hűtés támogatás, az igaz, hogy a polgármester úr is mondta itt a műsorban, rendszeresen hallgatom a műsort, akkor gyógyszer támogatásban, akkor lelki segítségnyújtásban, akkor most például karácsony ünnepség lesz, és szeretettel meghívtak. Tehát minden ilyen segítségnyújtás, ami, amihez, hozzá tudnak segíteni, elmondják, hogy mit hogy kell segíti, kitölteni. És, és ami nekem nagyon-nagyon fontos, hogy lelkileg, tehát hogy meghallgatnak. És annyira fiatalok, hogy nagyonképpen sokszor szégyellem magam, hogy nagyon szabad el fiatalokat terhelni ezzel, de nagyon-nagyon szeretetteljesek és készségesek. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Köszönöm szépen. Ez a telefon gyakorlatilag az előzőek mellé rakható, hiszen attól, mert nem kérdezett, hanem megköszönt valamit, lát, hogy mennyire, ugye te nem polgármesternek születtél, mint hogy képviselőnek, sem a közvelménykutatónak valószínűleg sokkal közelebb születtél, ez valamennyire követhető logikailag, hogy mennyire látod meg magadat, amit tud segíteni, nem tud segíteni, ott állnak az emberek előtted a szóképletes értelmében, és azt mondják, hogy ez a problémám segítsél nekik, illetve vannak emberek, akiknek nem te segítettél, hanem az az apparátus, amit te vezetett, mert hogy ez egy olyan bonyolult struktúra, amelyben az ember, amikor egyszerre csak meglátja magát kívülről, könnyen zavarba jöhet. Igen, és ráadásul ugye én az a fajta polgármester vagyok, egyébként a többségük ez, aki, aki úgy érzi, hogy, hogy egy közösségnek a, a választott vezetőjeként az is a felelőssége, ami nem az ő felelőssége. Tehát és nem akarok analógiát mondani, a főpolgármesternek természetesen igaza van, azt mondja, hogy a CEU ügyében őt ne de hát ugye ez nem túl életszerű. De ezzel együtt is, ugye ezzel azzal jár, hogy az ember magára húz egy csomó olyan problémát, amit egyszerűen nem tud megoldani, és mondjuk én például a fogadó óráimon rendszeresen tényleg ilyen nagyon rossz állapotban szoktam ezeket befejezni. Nem azért, mert, mert, mert, mert, mert, mert nem csak önmagában azért, mert aki eljön egy polgármesteri fogadó ráadatnak, egy jelentős része már az utolsó kétségbeesésében jön, és nagyon nehéz emberi sorsokkal találkozik. Néha természetesen nem, is akkor néha van sikerélmény, és megoldunk egy konkrét ügyet. Hanem egyszerűen azért nem tudok segíteni. Tehát olyan problémákkal jönnek, ami, ami meghaladják az én polgármesteri kompetenciáimat. Egyébként a családsegítő kapcsán, hát valóban... Ez egyébként nem az én érdemem. Tehát én tulajdonképpen nem szerencsés vagyok, hogy megörököltünk egy nagyon kiválóan működő intézményt, amiben valóban budapesti szinten is nagyon kiváló csapat dolgozik, egy kiváló intézményvezetővel. Bérfeszültség sajnos nálunk is van, bár zuglóban van egy szociális pótlék, amit ugye a szociális ágazatban dolgozók, megkapnak, de hát annyira nevetségesen kevés az alapfizetésük, hogy ez nem old minden problémát, úgyhogy a hölgy telefonálása mögött én érzek egy ilyen kis és, és teljes joggal egy ilyen típusú felvetést is. A tükörkép műhely, amiről a hölgy említést tett, az, az, az valóban az már a mi időnkhöz kötődik, ami ugye egy egy szociális szépség szalont jelent, tehát ahol tulajdonképpen a szociális gondozottaknak a kozmetikai megfolászokatásokat nyújt egy. Hát egy csodálatos kollega nőnk, aki szociális munkásvényzettségű, és ö, egyébként professzionális fordás és kozmetikus is, ö, ő egyébként egy nagy sztár lett most a, a sok helyen tart előadásokat erről a projektről és hát erre nagyon büszkék vagyunk. De a családsegítő az az tényleg egy. Én sokszor szídom, hogy milyen nehéz örökséget vettünk át, ez sok szempontból igaz, és még csak nem is az elmúlt, a minket megelőző négy évre mondom, úgy általában igaz, hogy egy kicsit olyan e, hányottat sors volt ez a kerület, de vannak pozitív dolgok is. Az biztos, hogy a családsegítő, a Pataki Éva vezetésével azért kiválóan működő intézmény, is, és e, hát ez nagyon sokat segített abban, hogy a szociális e, gondolatot zúgóban tetteké tudjuk formálni. Hogy eh, elismerés nyert a szomszédom a rendőrprogram, az lehetséges, hogy eh, a jövő hétre csúszik csak azért mondom, mert ugye eh, sok dologról kellene beszélni, eh, de ugye 8-27 van, és még mindig rengeteg dolog van, és a bácskainak már küldtem is egy eh, SMS-t, hogy pár percet késünk. Eh, arról ír nak az újságban, hogy bukhatja az állami támogatást, hogy lényegében a megszínés szélére kerülhet két ellenzéki párt, a Momentum és a párbeszéd. Az állami számlavivésük ugyanis hogy egy jelentést tervezetet küldött a két pártnak, amely szerint nem tudtak szabályszerűen elszámolni a kampánypénzek költésével. Mindezt azért mert elérhetetlenek az ÁS számára, ezért az ász kezdeményezte a kölcsönvetési támogatások felfüggesztését értesült az Index. Hát nézz ebben az nagyon micse helyzet, mert minket ugye itt már egy ász büntetett meg minket azért, hogy túl olcsón bérülünk egy irodát, amely irodát egyébként megosztva használta a párt és a párt országgyűlösség képviselője, és az országgyűlés hivatalos értékbecslése szerint pedig túlságosan drágán béreljük, tehát nem tudom most akkor kinek van igaza. Ezért azt az irodát ott hagytuk, elmentünk egy másik irodába, és a cégbíróságon nem lett ápezetve még a címünk, és az ÁSZ egy olyan címen keresett, ahol egyébként ki voltunk már jelen Tehát ez a Manasabka, ha nem tudok én ezzel különösen foglalkozni, hát most szerintem hülyeséggel, amit mondanak, azóta be van jegyezve az új címünk, ezt elküldtünk nekik, ha akarnak könnyen akkor jöjjenek, ezt fogom mondani. De az a hang, hogy most beszélsz, az gyakorlatilag ugyanaz, mint ahogy egyébként valaki megszólít téged az utcán, csak most éppen te szólítod meg az ázt? Hát... Szerencsére nem szoktak ennyire rossz, rossz hangulatban megkérdezni, mint ami, amit akkor érdek, amikor az át különböző büntetéseiről van szó. Valójában azt gondolom, hogy menjenek a francba. Tehát ez, ez, a, ez a rövid véleményem ezzel kapcsolatosan. Tehát most minden, tényleg azt gondolja valaki, hogy egy, egyébként egy nagyon rendkívül szerény állami támogatást kapó pártpénzügyei azon áll, vagy bukik a Magyarországon a, a, a, a tisztesség és a közpénzekkel való felelős gazdálkodás. tehát ezért ez kicsit helyes. És minek tudod be? Hát annak tudom be, hogy ez a, az ász az nem egy a feladatát elvéző független szervezet, hanem egy, egy, egy politikai gépezetnek egy csavarja, aminek az az értelme, hogy hogy ez a politikai rendszer így, így, így, így működjön nap Tehát Tehát nem, nem tudok el... Szerintem a végén nem fognak minket megbüntetni, mert még erről nem született döntés, de Ezeket a gondokat mennyire tudod leválasztani a hétköznapjaidról? Tehát mennyire olyan ez, mint az a csizma, ami egyébként nem nehéz, de attól a sártól, ami ráragadt, kurva nehéz. Hát, igyekszem. Én most csapongunk a közéleti funkcióm kapcsán, de én ezeket elég élesen elválasztom. Most a abban az értelmében, hogy én zúli mesterként soha nem politizálok, most párpolitizálok, tehát Néha nem tudom megállni a készült testületülésen, nem mondjak egy félmondatot az országos vonatkozásról, de, de azért másokhoz képest sokkal kevesebbet mondok, miközben másoknál sokkal több szeretem van az országos politik alakításában, és ez most nem egy érték, hogy mondjam állítás, vagy nem, csak, csak arról, hogy nekem van ilyen típusú funkcióm. Én ezeket el tudom választani, sőt azt gondolom, hogy, hogy úgy akkor működné normálisan, ha ezeket el tudnánk választani. De az biztos, hogy nyilván nekem is egy életem van, meg egy idegrendszerem, meg egy napom, és ezeket valamilyen szinte meg kell osztanom ezek között a problémák. között. Hát előtt, hogy több, több névjegyed van, ugye? Van egy párbeszédes Ó, névjegyed, van egy ez polgármesteri eh, névjegyed, van egy magánemberi névjegyed, és van egy ilyen pseudo névjegyed, és ez len az utolsó kérdés, és nem nemtelenül azért is teszem föl, mert majd téma lesz a civil a pályán felvételénél, és a, kalkulálok a válaszoddal. Ugye ez arról szól, hogy e, volt egy beszélgetés az ATV-ben e, Puzsér Robert-tel, amelynek a második felében, vagy az utolsó harmadában szóba került az előválasztás. Az az előválasztás, amiről többet lehet hallani, mint amennyit látni lehet belőle, de talán majd egyszer látni is lehet. Igen. Ebben az a mondat hangzott el, amivel én tudok mit kezdeni, de azzal, ami rád vonatkozik, avval én nehezen azonosulok, hál' Istennek nekem ez nem feladatom, de mégis befolyásol, amelyben az hangzott el, hogy Puzé Robert nem nagyon tud mit kezdeni az MSZP-vel, amelynek különböző pontjai és elvi hozzáállásai vannak, de közben számára elérhetetlenek, illetőleg egy olyan terv volt, mi korábban az, az előválasztás, illetően amely az ő izlésének nem felelt meg, de a veled való tárgyalás, amelyet ő pozitívan él meg és előremutató, abban te elvállaltad azt, hogy közvetítsél közte és az MSP között, ami számomra azért nonszensz, hiszen te is egy induló vagy, méghozzá az msp vel szemben, vagy az MSP is jelöltel szemben, és hogy kint is, bent is, hogyan fog a karácsony egeret fogni, ami eddig senkinek sem sikerült, arra most őszintén kíváncsi vagyok. Öm, pedig szerintem, tehát nagyjából úgy, úgy, úgy van tényleg, hogy a Robi mondta, én egyébként az MSP elnökével erről tájékoztatva, tehát nem a háta mögött ebben az értelemben vállaltam azt, hogy megpróbálom közölteni az álláspontokat. Nyilván az, hogy mi az, hogy mi, a mi hozzá és hátterünk a robival sokkal hasonlóbb ez, ez segíti a kommunikációt politikai az mert ez probléma, mert szerintem éppen azért a Puzsierra, amikor úgy elengedi magát, akkor, akkor alapvetően az engem vág. Pontosan azért, mert mi egy akkorból jöttünk, és szerint én az akkorból osztrágban mentem. De azt kicsit, hogy most egyeztetünk. Egyébként ezek, ezek a napokban is folytatódni fognak, és bár én nem úgy fogalmaztam, ahogy a robbi, hogy nem tudom pontosan hogy fog, Én azt mondtam, hogy ezek reménykeltőek, hogy meg fogunk tudni állapodni. Nyilvánvalóan, De miért nem hozott ő össze az msp vel ha már egyáltalán valamit neked ebben vállalni kéne? Miért közvetítesz te, miközben te nem vagy az msp nek ágense, te az előválasztásnak vagy ágense? Hát nézd, a, a, az, hogy ugye egy olyan, azért beszélünk sokat erről, mert ez az intézmény létre kell hoznunk. És olyan intézményt érdemes létrehozni, ami, amit, amit a szereplők elfogadnak. Én ezt értem, de az nem képtelenség, hogy egy olyan dolog érdekében jársz el te, amely dolog aztán a végén lehet, hogy kinyírt téged, miközben persze lehetséges, hogy másképpen is kinyírt volna, de akkor legalább nem kellett volna elmondanod azt, hogy közben olyan szerepet játszottál benne, amelyet egyébként a szerelő is elvégezhetett volna. Ön... Azért nem, mert, mert, mert hogy szerintem önmagában, hogy ez a folyamat létrejöjjön, és ebben a budapestiek elmúlt tudják mondani a saját akaratukat, és a saját személyes referenciáikat, és ez egy nem, csak az ellenzék oldalon, ez mindenkinek az érdeke. Én ezt értem, elke... de nem vagy altruista a tekintetben, hogy maga a konstrukció fontosabb, mint az eredmény, mert egyébként az eredmény aztán ki tudja, milyen lesz? Hiszen most a konstrukció a legfontosabb. Ö, nem, de lehet, hogy altruista vagyok, de akkor én ezt vállalom. <hály> <hály> Én nem, én, én nem úgy tekintek az előválasztásra, mint, mint mint amit úgy kell manipulálni, hogy az nekem jó legyen, hanem ő a szeretnék, ahol minden érdemi jelölt el tud indulni. Ennek az értelm. Tehát ez, ez, egy nagyon, szerintem ez, egy, ez egy óriási erőrépés lenne, hogyha lenne egy ellenzők jelölt, vagy jellemzően vagy egy, vagy érdemi, az érdemi jelöltek között lenne egy érdemi verseny, amelyet olyan feltételek mellé tudunk megcsinálni, amit mindenki el ez Nem tudom, hogy ez sikerül-e. Azt tudom, hogy én ebben ismerem az MSZP álláspontját, ismerem a, a Robiét, és természetesen nekem is van egy elképzelése, amelyeket a kettő között van félúton, és az, az hogy ott találkozunk e vagy semmi, nem dölt el, de remélem, hogy fog Kicsit olyan ez nekem, mint hogyha a szerető és a feleséget között te közvetítenél, de maradjunk abban. Nem, hogy... nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez, nem, ez egy, ez tudom, egy jó, mert egy mono, monogám társadalomban élünk, és ezért a ilyen típusú egyeztetésre nincs, nincs Tudtam, mód. Tudtam, hogy neked nem Itt... fog tetszeni, de oké, okay. azt kérdezem... Nem, nem, tényleg, tényleg, de jó, de azt kérdezem tőled, hogy tételező fel, hogy ez neked sikerülni fog. Tehát összejön a konstrukció. Igen. Ugye ezt ebben a formában már kérdeztem, de nem egy ilyen logikai ö, ö, okfejtés mentén. Azt kérdezem így, hogyha ezente elindulsz és vesztesz, Igen. az egy tisztat képlet. Igen. De ha elindulsz és nyersz, az Igen. automatikusan együtt jár azzal, hogy független attól, hogy a végén sikerre veszed-e az akadályt vagy sem, hogy zuglóban nem indulhatsz. Persze, hát ha én mi az előválasztást, akkor nem. én főpolgányban előválasztásban vagyok. És azt hogy vagy mennyirem, vagy nem. Hát ezt majd előttük a igen, igen, igen. Tehát ez a döntés, ez megszületett. Tehát persze, tehát én azt tudom neked mondani, hogyha sikerül olyan előválasztásban megállapodni, amiben a Puzsér is részt vesz, és minden érdemé előtt részt vesz, akkor én azon biztosan el fogok indulni, hogyha ez nem sikerül, akkor nem biztos. Mert akkor kevesebb értelme van, de hát majd akkor azt Én nagyon hiszek abban, hogy ez sikerülni fog, úgyhogy azért még nem nagyon levantáltam. Kicsit dodonai lesz majd a hallgatóknak, de te érteni fogod, ne felejtsd a 15. helyi határidőt. Nem, felejtem. Te is megtelsz évvégére? Bocsáss meg, nem, nem értettem. Azt kérdeztem, hogy te is megtelsz-e évvégére? Igen, igen, igen. Most, hogy mondjam, élvezni fogom a karácsonyi születet, abban biztos vagyok. Nagyon sajnálom, hogy tegnap elkerültük egymást, és még egy, illetve hallgatónak is van még egy. Jó reggert! Jó kívánok! Önnek is! Azt szeretném kérdezni a polgármester útul, hogy mi a sorsa a Hungária körúton, annak a körülbelül 100 lakásos objektumnak, ami Magyar Földön áll, orosz felépítmény, 30 éve üresen. Bármilyen pillanatban itt lenne aki csak tudjuk meg, hogy a karácsony érti -e azt, amit ön mond. Persze, persze, hogy értem, persze. Jó. Marad, vagy? Hát, ö... Ön marad, asszonyom? Igen, hogy okay. ne. rendben van. Gergő? De ez egy nagyon jó kérdés. Mi, mi tényleg viszonylag. Szó? Arról van szó, hogy van a Hungária körút, azt hiszem, Egyrésző Sarok környékén van egy, egy régi Igen. Ö, á, ö, ö, épület, ami tényleg évtizedek óta üresen áll, ami... Magyar állami uh, tulajdonban van a Föld, és orosz állami tulajdonban van a felépítmény. És mi, az orosz és mi ez? orosz állam valójában sem eladni nem akarja De mi ez? Ezt, mi sem... van benne? Orosz tiszti lakások voltak hajdan. És üres? Természetesen, 30 szíve. Az, mint a moszkvai hát ügy, hogy ott orosz földön magyar felépítmény. Aha, tökéletesen értem. Ez valahol az ön van, azt mondom. Igen. Igen. Igen. Úgyhogy ez egy, ez egy ilyen nagyon abszurd helyzet. Ráadásul ugye a, a, ennek megfelelően, hogyha lebontanák az épületet, akkor megszűnne az orosz tulajdon, ezért lebontani nem akarják, privatizálni, eladni nem akarják, viszont használni sem akarják. Tehát ilyen szempontból meg vagyunk lőve. És több olyan ö, befektetővel tárgyalunk. Ki a tárgyalópartner, Gergő? Tessék? Annak, hogy ennek a státusza rendeződjön, ki a tárgyalópartner? Hát ö, ö, a. a mi az orosz állam felé tudunk föllépni. Én és én fölléptetek már? Hát valami vagyonkezelő cég felé írtunk, igen, azt, hogy egy hogy megoldás, oh. ami ezt rendetetésszerű használatra alkalmassá teszi, azt mi támogatnánk. Én több befektetővel tárgyaltam, akik érte az, ami elvi támogatásunkat ahhoz, hogy ott legyenek valamilyen értelmes funkció. Mi minden azt mondtuk, hogy nekünk minden jó. Most nyilván leszámítva a, a, a nem tudom, extrém eseteket, de volt már arról, hogy ott Szolgálati lakások legyenek, hogy ott kollégium legyen, hogy nem tudom, ilyen, ilyenekkel kerestek meg. minket. Mi mindig nagyon lelkesen bólogattunk, hogy ezt mi akarjuk, de és annak is megöröltem, amikor egyszer az a hír járta, azt hiszem tavaly, hogy a, az olasz állam föladja azt a politikáját, hogy nem, nem értékesítenek, mert volt, amikor ugye a gázár nagyon lecsökkent, és akkor volt egy ilyen privatizációs hullám, és reméltük, hogy eladják valakinek ezt a tulajdonrészt, de sajnos ez nem következett be. sajnos ez. Ez egy olyan dolog, ahol mi is a kispadról kiabálunk, és hát nem nagyon hallatszik, hogy látszik el a hangokodolva kellene. Hogy tetszik a asszony, amiközben valószínűleg a karácsony azt mondta el? Én ismerem a történetét ennek az egésznek, csak azt nem értem, hogy uh, Orbán Viktor nagyon jobban van Putyin elvtársal. Hogy nem lehetett még elérni, hogy közbeavatkozzon? Hát lehet, uh, hogy ez nem uh, nem érezte még eddig fontosnak, de... Uh, akkor majd megpróbálnak a magyar kormány talán, talán a, a Fideszes helyettesét kellene itt aktivizálni. <gül> Rosgó Nyürat? Igen. igen megkérem majd, hogy akkor próbáljon ő is ebben az ügyben valami találni. Ugyanis száz ügy... lakás trisztek laktak benne, igen, Nem mi bakák. Jó, ja, most a ház szempontjából Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. Ez aztán el is vitte az utolsó kérdésemet, de az lehet, hogy teljesen lényegtelen lett volna. A jövő héten akkor én még egyszer előkerülök ebben az évben. Jó, jó. És nagyon sajnálom, hogy tennap elkerültük egymást. Szia! Jó, szia. Karácsony hallották. Jó reggelt. Lehet? Tényleg arról van szó, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj. Ma bizonyos szempontból foglalkoztam magammal, olyan sokat nem, de... Hát nézze, ugye a honpola mindig azért van kiakadva, mert mindenem fáj de tényleg olyan vagyok, mint valami kórházi gyűjtemény. Aztán leülök a mikrofon mögé, és tudja, mint azok a popsztárok, akik izé vonszolják magukat a színpadra, és aztán ott úgy viselkednek. Aztán lehet, hogy a koncert után meghalnak, de a legközelebbi, is. Tehát én például, amikor a Paul mccartney néztem Krakóban, én el nem tudtam képzelni hogy ez a pari, hogy fog majd égni Bécsben, és kiderült, hogy Bécsben is égetott két egymást követő nap. Uh, nem tudom, hogy egy uh, polgármester tud-e, vagy akar-e így égni. Uh, én most itt olyan látványosan nem égek, mert, mert most éppen nem ez van, de az, ahogy átélem az egészet, az majdnem olyan, mint amikor a bónó felmegy a Wembride-nek a színpadára. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Hát teljesen értető, polgármester nem akkor azt áll. Hogy ne, nem, mondja, nem, nem, nem azt, azt áll, áll, áll a, hogy a dolgot érzelmileg, ha átéri, akkor hogyan tud ennek meg, tehát hogyan tud így, így viselkedni, mert ugye avval szembenézni, hogy az ember tevékenysége milyen következménnyel jár, az egy fantasztikus érzés, és egyéb iránt ön is azok közé tartozik, aki ezt át tudja élni, mint polgármester, hiszen lépte nyomon megszólíthatják. Hát meg az alkotással ábrányja. Az abszolút. Város, az, városépítés. Az te, hegy, te, te. Teljes, teljes mértékben. Hadd kérdezzel meg minden kommentár nélkül, mert nem vagyok a történetnek olyan mérvű ismerője, és nem akarok semmilyen jelzőszerkezettel élni, hogy ne legyek félreérthető, de tegnap, ha tegnap, képviselő képviselőtestületi ülés? Tegnap. Hogy mindaz, ami a parkolással kapcsolatban történt, és nem fogok föltenni részletkérdéseket, mert most éppen arra teljesen alkalmatlan vagyok. De az, ami történt, beleértve a személy leváltását, ha ez egyébként bekövetkezett, azt elmondaná Dióhéjban úgy, hogy mindenki értse beleértve engem? A képviselőtestület, illetve a képviselőtestületnek lépni kellett, mert a parkolást Eddig, hát az ugye most már előtt, egy évvel ezelőtt így végző cég, az bejelentette, hogy nem csinálná tovább a parkolást. Ez egy régi történet, erről akkor érzletesen beszéltünk. megegyezéssel szerződést bontottunk el addig, amíg új partnert nem találunk. Uh -huh. A Szereső Kormányzat meg megbízta a, a vagyonkezelő cégét, hogy ezt a közbeszerzést bonyolítsa le és ennek a közbeszerzősnek most értünk a végére azzal a sumázatával, hogy mivel az amíg ö, igények, tehát a győztes pályázó ajánlata olyan mértékű, ami meghaladja a Ferencvárosi Önkormányzat jelenlegi lehetőségeit, és ezért döntést hozott a testület, hogy eredménytelenül nyilvánítja a közbeszerzési pályázatot. Amiből mi következik, ennyi. hogy egy új közbeszerzési pályázat lesz? Hát ebből még nagyon sok minden következik, tehát ez még az első ö, lépés, hát nyilván itt a... Gyó, Tartósan fenntartható-e, mint ahogy már hónapok óta fenn van tartva így, de még tartósabban, akár évekig fenntartható az az állapot, ami most van? Jövő december 31-ig tartható. Meddig? Mert a jövő december 31-ig a... meddig hogy addig a... vállalta vagy addig, addig van, szól az előző igen. szerződés? Hát addig szól az előző Aha. szerződés. Hát akkor végülis idő add, van. Addig kell, idő van. Jó, de kell akkor, amikor ez a beterjesztés született, akkor az, aki beterjesztette, az nem volt tisztában a Ferencvárosi Önkormányzat anyagi lehetőségeivel? De tisztában volt. De, ugye de nem, ját, volt a... más, más, nem volt más lehetősége? Vagy... Egyrészt nem volt más lehetőség, másrészt mondhatja a képviselőtestület, hogy ez neki annyira megtetszett, Aha. hogy neki megér bármennyiért, bármekora áldozat. Mekkora konszenzus volt a döntés, illetően? Hát amekkorán kisebb nem lehet. 17-ből hát 17, 17 egyhangú. <gül> Magyarul az, ami történt, politikai hozzáállástól függetlenül azt lehet nem mondani, de ezt kérdezem, hogy ez egy szakmailag jó döntés volt. Mondjuk azt, hogy igen, bár hogyha a szakmában, mit értünk bele. Pénzügyi, hát az, jogi, az, az, az pénzügyi, hogy nem, nem, nem vállal nagyobb terhet az önkormányzat, mint amennyit elvisel, mint amint elbír. Igen, a jelenlegi állapot megítél. Magyarul, hogy az önkormányzat nem akar sérvet kapni mondjuk egy Mennyiben kellett, hogy ezzel a történettel együtt járjon, annak a személynek a lemondása vagy lemondatása, akinek a révén ez az ajánlat született. Illetve nem az ajánlat született, hanem aki ezt beterjesztette, aki képviselte ezt az ügyet. Hát nézze, annyi van amennyiben, hogyha Japánban történik egy. Nagyobb közlekedési baleset adott esetben a miniszter uh -huh. nem csak lemond, hanem Harakirit is követelhet. Jó, nagyon jó a, példája, történt, de a, a, a példája, kiváló a példája, de azt kérdezem öntől, hogy annak a személynek, aki lemondott, a személyes ráhatása, a személyes részvétele abban a történetben, hogy egy ilyen ajánlat született, mekkora? Mert ha egyébként nem volt, akkor akár maradhatott is volna. Ha volt, akkor értem. Tehát mennyiben az ő bűne, szakmai bűne az, hogy egyetlen pályázat született, és annak az értéke magasabb volt annál, mint amit Józan észszel az önkormányzat elvállalhatott? Hát ez a kérdése sok helyen hibázzuk. Javítsa ki? Hát egyrészt tíz, tízen vették ki a, a, a pályázatot, hatan pályáztak, a hatból négy volt értékelhető pályázat és a négyből egy tűnt ő, nyertesnek. Ugye egy közbeszerzés az mindig sokkal bonyolultabb, mint képzelnénk. Az összes mm -hmm. jogi vita, meg az az ajánlat, nem az az ajánlat, benyújtott, mindent nem nyújtott, de mindent nem, nem is, káris kár is egyáltalán felsorolni az esetőségeket, aztán ki hol támadja meg, mennyire támadja meg, egész az alkotmánybírósági, tehát vicceltem a közbeszélés döntőbizottság mm -hmm. itt az Atyaúristen. Most ehhez képest, akiről beszélünk, az az ember nem a pályázók között volt, hanem a kiírók oh, között. Azt hát én nem, értem. Is értem, nem is értem a kérdést. Uh, hát, ha nem érti a kérdést, azt én értettem, hát hogy... Az, az, az említett személy a kiírók, a kiírók táborát erősítette. Én azt értem. Nem pedig a pályázók. Ó, tökéletesen értem. Azt is értem, hogy nem, tehát, hogy én arról a pályázatról mondtam, hogy aminek kapcsán végül is úgy döntött az önkormányzat, hogy, hogy új pályázatot ír ki, tehát nem arról volt szó, hogy egy időt, hanem az, hogy ő ezt tartotta alkalmasnak, ez egyébként szakmailag, utólag megítélhető-e, vagy sem? Magyarul, hogy több lett volna rá alkalmas, de ő ezt választotta. Tehát az, hogy ő lemondott, lemondott vagy ö, le, önként mondott le, vagy leváltottak? Lemondott. Tehát és az, hogy lemondott, az minek a bevallása? A... Annak a bevallása, hogy rossz pályázatot választott az ügyben a négy alkalmas közül, vagy ki tudja hány alkalmas közül, amit beterjesztettek, vagy milyen olyan személyes hibát követett el, aminek a révén ő lemondott? Most nézze, a lemondó levele, azt most meg kell néznem, hogy ez mennyire nyilvános, amit nekem írt, az nem erre utal. Egyrészt a, a döntést azt nem ő hozza meg, a szakmai véleményezőbizottságban benne se volt. Mondjam tovább, tehát az igazgatóságnak ugyan tagja, aki a döntést verifikálta, tehát... Én nem látok ennyire szoros. Összesítés. És a képviselőtestlet a lemondását elfogadta? Elfogadta, mert a személy döntött. Tehát már más személy tölt ide a helyét a igazgató tanáton. Értem, de abból adódon, amit ön válaszolt az én teljesen összefüggéstelen és értelmetlen kérdéseimre köszönöm, hogy megtészsel a vizalmával Azt el nekem, hogy egyéb iránt, ahogy ön beszél, az alapján Japánt is ideértve nem lett volna muszáj felajánlani a lemondását. lemondásat? Az erkölcsi érzékünk, meg, meg az egyetek, az mindenkinek máshol van. Jó, én azt kérdezem öntől, hogyha ezt vállalja, akkor ön meg tudja mondani 24 órával, még 24 óra se telt el, hogy ő egyébként az ön megítélése szerint valamit is rosszul csinálta, és ha igen, akkor mit? Nem, nem tudom megmondani, mert én az ő szakmai felkőszítségében sosem kételkedtem. Az ő meggyőződéséről csak ő tud dönteni. Tehát, Jó, csak akkor ha... ezzel a Japánnal óvattal kell bánni, mert ezért Japánban általában a környezet is tudja azt, hogy aki elköveti, miért -e. Hát oké, de a mértékről beszélek. Hát, hát hogy egyszerűen én... az ember öngyilkosságában milyen mértékben lesz öngyilkos nagyon, vagy kicsit a végeredmény szempontjából közömbös? Hát azért igen, hát persze ez egy teljesen más ország, más kultúra, és a nem vagyok benne biztos, hogy a, a mérték az ez esetben érték, tehát, hogy arányos, nem arányos, és a többi, a többi. Ezt még most nem tudom megmondani. Akkor a magával fel, a lemon, ö, ö, ö, előbb született a képviselőtestületi döntés, és utána mondott le? Hát ne, nem, nem bírt így lenni. Nem, előbb Akkor mit kérdeztem megint rosszul? Hát mire kíváncsi? Hát arra vagyok kíváncsi, hogy beterjesztették e azt az ajánlatot, amivel kapcsolatban önök úgy döntöttek, hogy nem fogadják el, és új eljárást kezdeményeznek. Tehát akár el is vállal, tehát a képviselőtestület tegnap dönthetett volna úgy, hogy vállalja annak a konzekvenciáját, ami ezzel a pályázattal együtt jár? dönthetett volna, hát akkor nem lett volna értem az Oké. Okay. Akkor mikor mondott le az illető? Utána? előtte? Hát Előtte? De miért mondott le előtte, amikor azt se tudta, hogy egyébként az önkormányzat el fogja elfogadni, vagy sem? Ő már előre tudta azt, amit a képviselőtestület hát még nem? Nem hiszem, hogy tudta. Akkor De meg miért mondott le? És talán. ha elfogadták volna, akkor is lemond? Ez teljesen értelmetlen. Lehet. Hát, nem Magyarul, nem hogy nem ő nem. egyébként egy helyzetet értékelt, nem pedig a pályázatot. De igen. Na hát, akkor én mégsem kérdezek annyira baromságot. Ő egy bizalmatlanságot érzett, és függetlenül attól, hogy hogy alakult annak az eredménye, amit egyébként ő képviselt az önkormányzaton belül. ő úgy döntött, hogy függetlenül az eredménytől, megköszöni a lehetőséget, és többet nem él vele. Minden valószínűség szerint ez történhetett. De még egyszer mondom, nem beszéltem még személyes. Jó, jó hogy ezt mondja, de ön egyébként a lemondó nyilatkozatát, nyilatkozatát, nyilatkozatát azt pedig át meg kell majd itt nézni, hogy mennyire Istenem, az nem tudja hogy azt Azt kérdezem, hogy ezt önnek, vagy kinek címzi ilyenkor az illatot? Nekem, nekem. Így aztán ön az első volt, aki ezt tudta akkor, amikor beterjesztették ezt a témát, miközben a többiek ezzel nem is voltak tisztában? De tisztel, olyan tisztában. Olyan sokszorom Tehát a beterjesztéssel párhuzamosan ön ezt elmesélte? Persze. Mármint a, a frakciótársai úgy, úgy, úgy, a, úgy. Az ellenzék így Magának a frakcia... azért egy ilyen nehéz. Én ezt értem, nehéz. csak a nehéz két. Azt biztosítani, nehéz az biztosítani, hogy ne ki minden információ. Én ezt értem, de a két történetet ezzel együtt külön-külön kezelném. Azt is értem, hogy az egyik történet önnek miért van annyira ellenére, és annél, hogy minden pontosan tudnék, bár itt hangzott el a legtöbb új novumról a Nyakov István után szabadon, azzal együtt én most arra kérem, hogy miközben vannak emberek, akinek a megítélése ilyen vagy olyan, maga, hogy egy olyan dolog derül ki, ami egyébként igaz, és nincs is hozzá tálalás, legalábbis ebben a műsorban semmilyen, akkor önmagában azt, hogy ez kitudódik, arra negatívan ne nézzünk. De azt kérdezem öntől, hogy ön és a frakciótársai ebben a sorrendben egyébként megpróbálhatták volna az illetőt még a beterjesztés előtt rávenni arra, hogy visszavonja a lemondását? Persze. Persze. És ezt ő megpróbálta, vagy sem? Én. Szerint. Hát vagy a frakcióval bárki? A frakcióról nem tudok, de nyilván történhettek olyan telefonok, amik nem De az életük hajthatatlan az volt? Hát maradjunk ebben, ilyen. Megértettem a felvetéseit. Önnek ez kudarc, vagy ez magának a munkának a velejárója, független attól, hogy ezt máshogyan könyveli el? Ezt azért kérdezem öntől, mert én ezt nem könyvelem el kudarcként. Ha ön kudarcként könyveli el, akkor sem könyvelem el feltétlen kudarcként, de most szakmailag mindenféle pártpreferenciától független. Azt kérdezem, hogyan tekint ön erre a történetre? Hát szakmailag is kudarc, rendben is kudarc, hiszen egy, ö, a parkoláshoz ebben a rendszerben a mi rendszerünkben a legjobban értőt, szakértőt veszítünk el, vagy engedünk el. Függetlenül attól, is. hogy tényleg egy jó döntés született. Ja, hát És függetlenül attól, ternap. hogy az, aki ezt beterjesztette, szintén a beterjesztésben nem volt részes, ő tehát egyéb körülmények miatt mondott le, nem pedig amiatt, mert az ő által a beterjesztett pályázatot az önkormányzat képviselő testülete nem fogadta el. azt hát, azért, nem állítanám, hogy függetlenül, de hogy hány százalékban szerepelt ebben az esetleges ö, ö, döntés, ami született, szerintem húsz hát, százalékban nem. Vagy mikor lesz a következő beterjesztés, vagy ezt, De miben maradtak? Ja, hát hiszem, még 50 millió felé mehet el az ügy, tehát itt a jogorvoslatok, ez a. a a képviselőtestületi döntés, itt még mint úgy általában is, a képviselőtestületi döntés, az azért az még szenvedhet. Óriási váltás. Ön hogyan nézett a Rebrovra, amikor a bődével szemben eljárt? Hát ez megint olyan, hogyha tudnám, hogy mi történt. Én nem látta? Ért, értek valamennyit. Ja nem, én értek valamennyit ukránul, de az, hogy a, az, aki lefordította a Rebrovnak a a dödének a mondását, az nem tudom, hogy jól fordította, és most ugye el lehet menni vicces irányokba. Hát nyilván olyat se kell mindig csinálni, lehet, hogy egyszer semmit a dödet csinált, aztán, hogy a Rebrover ezt lépte. Ezt lépte először, aztán enyhítette rajta, ugye erről is vannak minden szélét. Hát de szerintem ez. Persze. hát akkor legyen ez a szenzáció, tehát azért ez nem egy nagy vasszizasz, aki bődét ismeri a zsíros kenyér eset óta, azon megselepődik talán. Hát érem, hogy miha marad kibékülnek, és bővekezdő lesz. Um, az az ember, aki megfagyott a József Attila lakótelep egy padján ülve, eh, annak a története érdemese arra, miközben természetesen érdemes, de mindenféle politikai vagy egyéb hangulatkeltés nélkül, amikor ön ezzel a hírrel találkozott, akkor gondolta bármire? Persze. Messe neked Fidesz hajléktalan törvény, ez volt az első ö, reakcióm és mi lesz belőle, Szeretném hozzátenni, a... hogy egy buszmegállóban fagyott meg egy 59 éves férfi a szabolcs már berek megyei Székelyen. tehát csak ebből azt szeretném mutatni, hogy én most ezt nem őrre kihegyezve kérdeztem. Jó lehet, hát nézve, hát hogyha az ellátórendszer hiányosságairól, eh, eh, hát az derül ki mondjuk egy adott esetben, akkor arról kell beszélni. De nem, nem feltétlenül van erről szó, egy... azért, az egy... Azt, azt nézik el, nézik. Igen, de egy ember halála az egyébként a saját döntése is lehet. Tehát könnyen lehetséges, hogy ő tisztában volt az összes lehetőséggel, az akkori állapotában Ó, hangulat. Hát ez mennyire, mennyire uh, egy a sok közül. Így, Tehát ahogy nagyon, mondja. Nagyon egy a sok közül. Így, ahogy mondja, de én az utolsó, az az egy aki egy... azt az fogom mondani, hogy ez az, ennek az embernek a halála de bárkinek én... a lelkén szárat, mert ahhoz ezt a történetet annál sokkal mélyebben kéne ismernem. Így van, pontosan. Tehát azt kértem, ugye 150-en dolgoznak Ferencváros önkormányzatnál a szociális területen, abból jó néhány, hát nem gyilván nem 150, de az a négy-öt, aki napi szinten és személy szerint ismeri a Ferencvárosban előforduló hasonlós embereket, azok határozottan, néhány óra múlva határozottan jelentették, kijelentették, bejelentették, hogy nem része az ellátórendszernek. Tehát itt minden szerint és itt most azt kell mondjam, hogy a mérték tartó volt a sajtó, mert a hajléktalan kifejezést soha senki nem írta le ebben az esetben, mert nagy valószínűséggel nem hajléktalanról volt szó, hanem egy olyan esetről, ami ugye minden ember valahol valamilyen közmények között meghal, mint hogy volt olyan választás, én emlékszem, kicsit vágyó hasonlat, de... Hány ember meg a szavazó fülkékben. Hát hogyha veszik a napi halálozási statisztikákat, és a többi, és a többi, az meg hány ember hal meg a közutakon, tehát van egy állandó statisztikája a dolognak sajnos, hogy bizony a közutakon hal meg X ember, a, ha választáson, akkor a választási napon is halnak meg emberek, és annak van egy valószínűsége, hogy abból hányan a szavazó fülkében. Tehát sajnos ez is ilyen értelmeben általánosítva, ami közben nem kéne, egy olyan eset volt, ahol nem hajléktalanról volt szó, és nem az ellátórendszerből kihullott, hanem az általános emberi Igen. figyelmi rendszerből. Tehát senki nem gondolta, gondolom én azt a lakótelepen, hogy nem azért ült mert nem tud aludni, és nézi vagy etetni a galambokat, hanem, hanem éppen ott... Ezért is, is olvasnál lehet, fel, hogy, hogy mi történt ezt abból. Szabó... Azt is lehet, hogy szívhalált. Igen. Ugye ezt, ezt meg kell tudni, hogy... hogy ez is fel a szabolcs szatmár bereg megyei székelyen történteket, és akkor mindaz, ami a tegnapi közmeghallgatáson történt, az sok egyéb téma mellett átmegy a jövő hétpéntekre, ami ebben az, éle ebben az életben, <gül> most, most eldöntöttem a sorsomat, <gül> ebben az évben az utolsó lehet. Na látja, miket, mit csinál a Freud, Most mindjárt küld a honpola, egy, egy sms nekem. A történet pedig így szól, egy buszmegállóban fagyott meg egy 59 éves férfi a szabolcs szatmár Bereg megyei székelye. Átmenetleg a hatás alá kerültem a mondatomnak, de igyekszem majd kikerülni belőle. A helyiek szerint a férfi rendes ember volt, de most talán többet ihatott egy kicsit, és ezért nem hazament, hanem egyszerűen leült egy buszmegállóban. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet. A székelyek azt mondták, hogy a férfi egyedül élt, valószínűleg azért nem tűnt fel senkinek éjszaka, hogy nem ért haza. Az 59 éves férfinek volt munkája, rendes embernek ismerte mindenki, ha kellett bármikor, bárkinek segített, és ugyan egy, -egy pohára mindig betért a kocsmába, de részegen ritkán látták. Péntek este azonban egy barátjából többet ivott volt a szokottnál, mesélik a falubeliek, de csak találgatják ennek ellenére, hogy pontosan mi történhetett valószínű, hogy a férfi azért nem vették észre, mert késő éjjel indulhatott haza. A polgárőrök rendszeresen járőröznek és külön figyelnek az egyedülállókra, de most ők sem láttak semmit. Előző nap Ferencvárosban a József Attila lakótelepen találtak egy halottra, halára fagyott idős embert. Hát elnézést, hogy ennek a hangulatában, de elköszönök öntől. De ha ak akarjak oldhatja? Hát, ez lehetett, van egy partinagy Lajos novella is, ha van egy mondat a végén. De hát nincs. Köszönöm szépen jövő héten hát, ismét. Is. Viszont hallásra. Viszont hallásra most egy kis zenét berakok, mert úgy most hirtelen úgy, hát elnézést szóval, ugye nagyon sokan azt szokták mondani, hogy nem értik, hogy én miben fáradok el. Jó, oké, rendben van, vegyük olyba, hogy én semmit nem csinálok. De abban az érzelmi azonosulásban, amely beszélgetésről beszélgetésre, nem beszélve a nap egyéb óráit velem megtörténik, képzeljék el, én el tudok fáradni. Hát... Szégyellem. És most ezután a beszélgetés után nem tudom mindjárt felhívni a... Zugi Attila. Öt percük van arra, hogy telefonáljanak és bármiről beszélgessenek velem. 0614890999 és 0636771161. Ugi Attila után nem fogok élni ezzel a lehetőséggel. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem az utolsó, akkor hétfőn találkozunk. Az utolsó. Hát akkor írjanak az égbe, döröpont, gmail.com, ha megkapom, majd valahogy reagálok rá. Jó reggelt! jó reggelt, ez nem fél perc. mondhatom? Nem. lost to That's hot one. Fiala úr. én egyszer telefonáltam már magának, te engedje meg, hogy egy bővítést mondatban mondjak valamit. A napjaim minőségét meghatározzák a műsorai. Végtelenül boldog vagyok, hogy ilyen okos emberekkel tud beszélgetni, hogy így vezeti a műsort. Hát köszönjem meg a szüleimek. Annyira elegem van már a hülyékből, a politikai szlogenekből. És, és nagyon sokat tanulok. Higyen, én, én is naponta tanulok. Önnel együtt. Hála és köszönet az Úristennek, a Szerencsének és a Civi Rádiónak. Nem feltétlenül ebben a sorrendben. Egy telefon még belefér, van. 45 22-nél elkezdek telefonálni. 36 28 Jó reggelt, Led? a vonalban azt kérdezem öntől, hogy most már az jó ideje ismerem ön, de abban nem biztos, hogy mernék állást foglalni, hogy mindaz, bár már volt arra példa, tehát azért láttam, hogy van lelke, de mindaz, ami egyébként önnel történik állampolgárként, de most leginkább polgármesterként, amikor egyéni sorsok ügyében dönt, függetlenül attól, hogy naponta aláír 650, ez most már a második elszólásom, ugye nem azt mondtam, hogy aláír, hanem azt mondtam, hogy halálírt. Tehát elképesztő, hogy a Fraj bennem. Az előbb azt mondtam a Báskainak, hogy életünk utolsó interjúja, miközben azt akartam mondani, hogy ez év utolsó interjúja, hogy valami nagyon dolgozik bennem, és arra figyelni kell. Szóval, hogy lelkileg ez mennyire viseli meg, és nyilvánvalóan benne van, hogy így év vége felé nekem olyan lelkem van, így, ami meg is szólal, ami egyébként mindig van, de most a a próbára van tényleg. Igen, én azt szoktam erre mondani, hogy hogy az embernek nyilván a, a döntése járó felelősséget és kockázatot alapesetben vállalni. Tehát az egészen más, hogyha ha az ember ezek mögő tehát tudatosan nem néz mondjuk bizonyos esetekben mögé, más esetekben pedig amikor mögé néz, akkor utána, utána, utána tényleg, tényleg olyan olyan is, mert furdalásai tudnak kialakulni, és én azt gondolom, hogy, hogy a kettő közötti kell valamilyen módon megtartani. Tehát én azt látom, és ezért is szoktam általában a, az lehet, hogy egyébként hangzó történet, így karácsony körül ezt a, a karácsonyi csomagosztást a 65 év feletti kerületi nyugdíjasoknak adni, és ugye akkor általában mindig el menni mind a két helyére ahol a csomagosztás zajlik, mert akkor kicsit tudok velük beszélgetni, kicsit meg tudom kérdezni tőlük azt, hogy egyáltalán hogy érzik magukat, van-e valami olyan dolog, ami, ami, amiben ezen kívül tudunk segíteni, és azért igazság szerint be kell, hogy valljam, hogy azért így évvége felé, amikor az ember elfárad, akkor azért annyi örömteli idős tekintetet látni, akik mondjuk évről évre, amikor mindig valami bizit mást az ember beletesz a csomagba és lehet látni a tekintet, tekinteten, hogy örül neki. Még akkor is, hogyha ez önmagában nem egy borzasztó nagy érték, amit ő megkapott, de akkor is ő azt érzi, hogy ez egyfajta gondoskodási jele, és ez a tekintetében érződik, akkor az embernek mindjárt jobb kedven lesz, és akkor mindjárt elfelejti az összes olyan kudarcot, el nem, elintézni nem tudott történetet, ami az év folyamán összegyűlt benne, Am, am, am, am, amit ő maga kudarcnak ítélt meg, és akkor talán, akkor, akkor talán így, így megpróbálja legalább a mérleget egyensúlyba hozni, és, és kiegyenlíteni a, a, azokat a dolgokat, amik az év folyamán személyes kudarcként élt meg, hogy egyénis sorsokat nem tudott olyan mértékben javítani, hogy egyébként ezt magától elvárta volna az ember. Függőző attól, hogy polgármester vagy nem, vagy egy cégvezető vagy nem, az embernek, amikor, amikor szembesül bizonyos dolgokkal, hogy kitűzött célokat, és ezeket a célokat nem tudta, nem tudta maradéktalanul teljesíteni, akkor, akkor, akkor erre a típusú drogra szerintem az, emberben, az embernek szüksége van, hogy, hogy, hogy, hogy széles körben lássa azt, hogy jót is képes tenni, és, és örömet is tud okozni a, mások, a másik embernek. Um... Három témával kéne nagyjából féltízű beleférni. Én ma konkrétan olyan vagyok, mint egy maratonfutó, aki szeretne beérni a célba. Az időeredménye szinte közömbös, mert hogy nagyjából érzékelem. Tehát tudja, mint amikor a telefonon látja az ember, hogy milyen szintje van, vagy a benzint látja, közelben nincsen benzinkút, és akkor nagyjából úgy eldönti, hogy hogyan tud azzal elérni oda, ahova szeretne elérni. Um, nem fontossági sorrendben árulja már el nekem. Ez az elmeszelték a hatszintes Ferihegyi Parkolóház tervét, ez egy normális történet, mert én elolvastam, és arra jöttem rá, hogy nem. Itt mi nem stimmel? Hát uh, itt, itt, tulajdonképpen a, itt tulajdonképpen az történik, hogy van egy kiemelt uh, kormányzati beruházás, amelyik kiemelt kormányzati beruházás, ugye azt jelenti, hogy a normális eljárási rendhez képest, ami az időbeni határokat jelenti, beelőznek az eljárások, mert, mert, mert, mert nemzetgazdaságilag előtérbe kerülnek bizonyos dolgok. És ugye ez az egész történet elkezdett előzni, miközben párhuzamosan. Állj, ele, most melyik előz de? mit? Minden, mindent. Ugye van egy, vannak a nemzetgazdaságilag. Hogy dolgozik a Frag, Mindjárt átköltözök igen. tőlem önhöz. Igen, igen, igen, igen. igen hallom, már ott van bőröndet, így gurult be Egyel? a szobámba. Szóval ezek a, ezek a fejlesztések. Ezek ugye elvileg minden ugyanolyan ugyan, ugyan utat meg kell, hogy járjanak, mint egy normális terv. De most a parkolóházról a azon, beszélünk, a parkolóház, vagy a vasútról? A parkolóházról is, vagy a vasútról is. Csak hogy ezek, mikor, mikor elkezdve, csak gyorsított pályán. Tehát olyan, mintha hogy kielőznének az autópályán. Jó, és de ez most ez gyakorlatilag ez arról megjelzi. beszélünk, amit én fizikából azt tanultam, hogy egyszerre nem lehet egy, egy helyen két dolog. Nagyjából igen. És ugye beelőzt az egyik is, meg a másik is, és kiderült az, hogy addig gyorsítottak, ameddig, ameddig párhuzamosan futottak egymás mellett, és kiderült, hogy, hogy van egy... Hogy szokták ezt a jogászok mondani, a kollíziót. Ugyanez hogy... jutott az eszembe, de azt árulja el nekem, drága polgármester úr, hogy ilyenkor ön fogja a fejét, vagy elneveti maga? Hát, Beleértve, ö... hogy az a mérhetetlen szerencséje van, hogy az a fénykép, amit én itt nézhetek, azon az egyik alpolgármestere van, és nem ön. <sítható> igen, igen, amit igen, ilyen igen, fejfedővel és lapáttal találnak. Igen, igen, igen, éppen akkor nem tudom, valami tárgya Mi Milyen olyan, szerencséje az, volt? Az, én igen, intéztem, én az... intéztem el, most a bevallhatom, bár most a polgár, <gül> polgármester felé kéne, hogy érzetem legyen. <gül> igen, igen, igen, igen. Nem, hát ez, ez, ez gyakorlatilag tényleg, tényleg, annyi, tényleg annyi. Jó, de most, a, ha akkor ő... itt állunk, akkor a kormányhivatal jó döntést hozott, és ha jó döntést hozott, akkor annak mi az értelme? Mi lesz holnap? Én, én, úgy, hallottam, én úgy hallottam egyébként, hogy ez nem... Tehát, ez nem olyan, mint a nyugati pályaudvaron a híd az én gyerekkoromban, ami, a, a ami nem ért össze. Rég is volt, hogy, hogy akárhogy passzintották, nem Igen, ért össze. Igen, hanem itt, azért, itt, itt azért ennél egy kicsit egyszerűbb helyzetről van szó. Itt, itt valamilyen, vész, valamilyen vészkiárat, vagy valamilyen valamilyen menekülő útnak a, a közbeiktatása és hogyha én fiala János meg... egy egyszerű hülye állampolgár azt kérdezem öntől hogy én nem mellett volna el jobb polgármester úr hogyha azért azok a munkálatok amelyek már elkezdődtek és amelyeket most leállítottak azok nem kezdődtek volna el vagy azt mondaná nekem hogy fiala igazad van de miért kell neked mindenben ilyen tudálékosnak lenned én azt gondolom, hogy nyilván nem szerencsés, hogy elkezdődtek a, a munkálatok, de hát valószínűen, hogy ebben a mínusz, nem tudom fokban... Nagyon messze nem, nem jutottak. Nem haladt, nagyon messze nem jutottak, és... Milyen szerencsés? Ez, ez, ez, ez, ez nem azt jelenti, hogy, hogy ez nem úgy építettek egymásra, hogy, hogy az parkolóházat ráépítették volna a terminál közepére, hanem a terminál valamelyik, tehát a, a vasúti terminál. Valamelyik, valamelyik menekülő sávjára, vagy menekülő folyosója mellé, vagy nem tudom. Tehát ott, ott van valami, és hogyha azokat az engedélyeket összerakják, és ott azt áteljezik vagy az egyiket, vagy a másikat, akkor az elvileg működőképes én tegnap ezt az információt kaptam. Tehát itt igazából nem arról van szó, hogy, hogy totálisan egymásra építünk okay. volna ja. egy, egy futballája. Ön már tudja, hogy mi lesz a következő papír, amit olvasni fog erről, vagy abban még ön sincs Hát nem, nem, nem tudom. De remélem, majd kérdezem a fűriest. Rendben. Hát igen, igen. Jó, rendben van, által januárban megkérdezem, uh, ha addig eljutok. Uh, pff, most már nem csak sóhajtok, hanem így is csinálok. Hogy akkor a következő, most nem tudom, hogy bejátszam e az indexet, vagy sem, végül is nem tudom, nem kértem tőlük engedély, de ez az új cséri telep történet? Ez mennyiben különbözik a régi cséri telep történetektől? Mert nem elég, hogy az indexhez hozta, de címlapó hozta, első hírként hozta, és aztán viszonylag gyorsan lekerült onnan, de azért most tisztáznunk kéne Nyakó István után szabadon, hogy most ez egy új novum, vagy mi a helyzet, mert azért ez ugye szokott jönni országgyűlési választásokkor, miközben a problémák azok nem országgyűlési választás érzékenyek, de árulja már el nekem, hogy ez micsoda. É, tulajdonképpen ez ugyanaz, mint amiről már beszéltem két éve, meg három éve, meg négy éve, megpróbálja, megpróbálja az ellenzék időről időre újra fel. De tételezzük fel, hogy az indexről de... nekem nincs annyira de... rossz véleményem, ennek miért ad így hitelt Greenpeace és egyebek, tehát ez itt most micsoda? tulajdonképpen oda bármikor oda lehet menni, és azt lehet mondani, hogy ott gyakorlatilag az 1800-as évek végén a Bárócséri Antal a városnak adományozott egy földterületet. Az 1900-as évek elejétől nagyjából a második világháborúnak a közepéig oda a fővárosnak a szemetét. Majd pedig az egészet bezárták és nem foglalkoztak vele. A szocializmus idején oda teretőznek a fővárosnak különböző közszolgáltató háttércégei, és ott mindenféle dolgot csináltak, majd pedig egy jó pár évvel ezelőtt elkezdték nézni, hogy hát az a cseré telep bizonyos a közvetlen környezetében elkezd szivárogni a talajvíz, a szétfolyik a közvetlen környezetben, és akkor is problémák vannak ebből, ebből kifolyólag. De ezt a monitoring rendszert nagyjából, nagyjából 5-6 évvel ezelőtt elkezdtük kiépíteni a, a, az akkori állam, a fővárosi önkormányzat és a magyar emelnézéleti magyar nemzeti kezelő, mert ugye a az MZZRT a kötelezett annak, hogy ezt a kárelhárítást, Kárel, Kárel illetve a megcsinálja. megcsinálja. Összesen 22 darab kutat tettek oda, ennek a kutnak negyedéves mérési eredményei vannak, onnan nézik, hogy mennyire változik a helyzet. És a helyzet gyakorlatilag Stagnál vagy enyhén javul az elmúlt években. Tehát annélkül, hogy a rekultivációt megkezdték volna, a jóisten és az idő segítségével is elkezdődött ennek a helyzetnek a stagnálása. Egyébként semmilyen olyan anyag nincs, ami határérték fölött volna. De akkor mi történik? Elkértem, most? Elkér, elkértem, elkértem, Igen? A, elkértem a kormányhivataltól ezeket az anyagokat, amiket részemre átküldtek, azt hiszem, aztán az oldalamnak föl is töltöttem. Ők azt mondták, hogy én a kormányhivatalnak a mérésének tudok hinni. Azt, hogy Magyarországon azt nem tudom, hogy bejegyzett egyesület, vagy nem egyesület valamilyen céget megkér, hogy valahol fúrjon egy munkat, azt abban a lukban nézzenek, hogy mi van. Azt mondja, hogy ez szerintem nem olyan... Hát most én erre, erre én erre nem tudok mit mondani. Tehát, hogyha... Ha, az erre felkent hatóság a saját észlelő kutjait, amit megfelelő tudományos megalapozottsággal kihelyezett lakott területre, a cseri különböző pontjaira, a palástra, illetve abba arra az elgátoló helyre, ahol egyébként elkezdték már bizonyos szempontból ö, a, a lehatárolni a szennyezett a területet, hogy onnan ne menjen ki ebb, annak a határára. Hát akkor én. én, én, én, én minden, minden tiszteletem azoké, akik felhívják időről időre a környezetvédelmére a figyelmet, de, de, azért, de azért azt gondolom, hogy ez erőteljesen a, a rémkérkátszásnak a kategóriájába ütközik. Szemben az az azzal. És az rájött, hogy rájött, és bocsánat, és, még egy, és, még egy, és még egy nagyon fontos dolog, amit, amit itt mondanék. Hát itt olyan híjességeket kezdtek el mondani, bocsánat, a vulgaritásért másképp nem tudok fogalmazni ez az egyébként máshol elhíresült Kassai Dániel kerületi képviselő, hogy itt rettegnek a népek, és nem mennek inni a kútból. Hát én azt mondom, hogy ne is igyanak a kútból. Hát azért a XXI. században Budapesten, ahol vezetékes víz van, ott nem attól kell félni, hogy a cséri telefez milyen közel van valaki, vagy milyen távol van hát a kútból, akkor így mindenki a saját kútjából, ha azt a saját felelősségére az ANPSZ-e bevizsgáltatta. Hát ez, ez, ez. A másik történt az nem ilyen, nevezetesen ugye ez egy december 11 i hír, szénmonoxid szivárgott a 18. kerületi Petőfi utcai óvodában délután, de senkit nem kellett kórházba vinni, tájékoztatott a fővárosi katasztrofa védelmi igazgatóság. Így van, így van. Ez egy, ez egy kerületi óvodának a tagóvodája a Petőfi utca 3. Három évvel ezelőtt Elkészítettük azt a programot, aminek a keretében az összes kerületi intézményben, a bölcsödékben, az óvodákban, a, Hogy azonban ki? a helyeken, ahol a szociális, ö, rögtön mondom, szociális Bocsán? helyeken ö, kitettünk szénmonoxid riasztóben. Tehát volt? volt szénmonoxid, és ezt három évvel ezelőtt tettük ki. És, és ez be is Magyarul, jelzi. hogy ez nem egy, nem egy, nem egy ilyen izé mutatóval rendelkező valami, mint ami más háztartásokban van, nem. hanem ez, ez egyéb nem módon ez egy... is jelzi. Nem ez, egy, ez, ez, ez olyan, mint a tűzjelző. Mm -hmm. Vilá, Világítol, világ és, és azonnal. És tényleg itt is meg kell a, a az intézményben dolgozó munkatársnőket és természetesen a gyerekeket, mert példás pontossággal és fegyelmezettséggel hagyták el az épületet. Tulajdonképpen semmilyen komoly probléma nem történt. Négy kisgyereknél mértek azonnal amikor kielkezett a katasztrófavédelem, négy kisgyereknél mértek először határérték közeli, szénmonoxidot a vérben, de aztán a kontroll után, amit fél óra múlva ismét elvégeztek, kiderült, hogy visszaesett a, a, a vérben a szénmonoxid szintén, és innentől fogva nem volt már szükség arra, hogy orvosi felügyelet alá tegyék őket, kihívjuk a katasztrófavédelmet eljött megnézte a berendezést, és, és ugye nagy valószínűséggel az előző napokban a, szél, a szélnyomás, illetve a belül megforduló szél miatt egy visszaáramlás történt, és, és gyakorlatilag egy viszonylag komoly kazántisztítás, tisztítás következtében, amit behullottak a szél miatt a kéményen keresztül bizonyos dolgokat. A rendszerbe azokat kell kitisztítani, és ha jól tudom, akkor éppen most zajlik a ennek az utólagos ellenőrzése, és amint rendben találnak, akkor holnap újraindítjuk a, a kazánt, és, és a hétfői naptól fogva a főépületből visszatomnak a tagódaépületbe költözni a gyerekek. Tehát ebből nyilván az a, a két, két fontos tanulságban az egyik az az, hogy szénbonoxidjelzőt mindenhova be kell tenni a nagyobb probléma elkerülése érdekében, a másik pedig az, hogy a gyerekeknek nem szabad elmenni. Addig, ha be, tehát, hogyha van egy olyan helyzet, nem csak a gyerekeknek, senkinek. Ha otthon a szénmonoxid riasztó bejelez, kimennek azonnal az udvarra, és megvárják a mentőket, addig nem szabad a helyszínről senkinek elmenni, ameddig a mérést nem végezte az orvos, mert közelmúltban volt Kispesten egy hasonló szivárgás, egy óvodában, és ott hazavitték a gyerekeket, nem tudták megvizsgálni, és később rosszul lett több gyermek is, és ebből, ebből komoly probléma keletkezett a védelem elmondása szerint. Köszönöm és... szépen! Igen? És? É igen, és viszont hogyha ott megvárták Ez volna tört. az orvosi vizsgálatot, azt ott szigén kaptak volna, és teljesen simán megoldható lett volna. A... A, a igazoltam, voltam távol el szerettem volna menni erre a bizonyos koncertre amiről a jövő héten még beszélünk ebben az évben utoljára az Uzsoki utcai kórházban voltam kényszerűen uh. um, kelemes hétvégét kívánok, önnek beleért vagy állítak holnap munkanap van, én nem dolgozom ön dolgozik? Uh, én vagy ő mindig dolgozik. Hát ezt, tulajdonképpen dolgozom, és meg nem is. Akkor a jövő héten. Viszont halássuk. Viszont halássuk. Húgyatillát hallották, Géza, ha még van a mondandót, hiszen még nagyjából 5 vagy 6 percig maradok, akkor most elmondhatod, illetve bárki 0614890999 és 063671161. Ugye nagyjából 9 óra 30-59-re kor kell elmennem, mert az még 12. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor a kísérletinek és hétfőn találkozunk. ezt majd hétfőn fogják tapasztalni. Ha most akarnak érni, akkor kapjanak el. Ha nem, akkor... akkor... 0614890999 és 0636771161 még 1 perc 30 ebből és aztán jön a Friday I'm in Love és azzal zárok is This is called Friday, I'm in love. Minden nap kísérleti adás, minden nap utolsó műsor vagy fordítva, amennyiben nem ez volt az utolsó hétfőn találkozunk, ha pedig igen, hát akkor bevégeztetett. Jó volt Önökkel, szerettem itt lenni. Teössz. Örök a civil rádiót hallják, a hét minden napján, 24 órában.